Jó estét, még visszakapcsolódunk a múltkorihoz, aztán át, átmegyünk a következő témára, bár kettő egyébként szorosan összetartozik, majd meglátjátok. Ugye a múltkor a kapcsán belementünk a neoprotestantizmusba és a, abban a fajta vallásosságba, amit mi annyira nem kedvelünk, és el is mondtuk, hogy miért. És De ugye, Robinak van még gondolata hozzá. Elhangzott a, a, az, hogy a, az üdvözülés tárgyának, az üdvözülés módjának, az üdvözülés útjának a Calvin az milyen ösvény szabott. És ugye ő azt mondta, hogy az üdvözülés, az, az, hogy ez a szab, szabadakarat ez nincs, ez illúzió. És az üdvözülés az egy eldöntött kérdés, már a te ö, utad a mennybe vagy a pokolba, az már egy, ö, egy ö, az isteni terv része, és te ezt az isteni tervet ezt kifürkészheted. Ö, és ugye innen jutunk el a képmutatáshoz. Tehát hogy az ösvény, ami innen indul, tulajdonképpen a Lars von Triernek a Dogville-ben végződik. A protestáns etika, elvezet minket, ehhez a ehhez a rettenetes, kisvárosi képmutató... Csinált ő más filmeket is erről, például a hullámtörés. Uh... Ami egyébként szerintem egy geci film, de, de, a, de annyiban jó, hogy visszaadta ezt, a, ezt amit most te mondasz. Egyébként a... jobban visszaadja, mint a Dogville. Ez a, ez a férgesült képmutatás és a egymás szennyesében turkálás, ez az árnyoldala a, a protestantizmus sariáró mm, mm, korrupciómentességnek? Tehát azt hiszem, hogy a, hogy a, a, katol a, kat igen, a katolicizmusnak is van egy fény, fény oldala, meg egy árnyoldala. Az árnyoldala a katolicizmusnak nyilvánvalóan ez a férgesült zülöttség. Ez a ez a, ez a romlás, a rothadás, ugye ez, a, ami, a, ami a borcsapápákról beszéltünk a igen, múltkor. Igen. De nekem az szimpatikus. Tudod? De az úrnak nem. <gül> <gül> <gül> Figyelj, nincsenek reneszánspápákban, az meg nincs izé Michelangelo fresko. Vágod? Igen, szóval, igen, a igen de, de tudod, a, a korrupció az attól még korrupció. Tehát, hogy az tudod, a Orbánnak a lopását is lehet így magyarázni, de hogy van a de akkor nincsen, nincsen puskás stadion, tudod? Vannak a korrupciónak, és... vannak a korrupciónak mértékei. És lehet, hogy a lelki korrupció a súlyosabb. Mondok egy példát. Amikor Tamás Gáspár Miklós elment, és leszavazott megint, <gül> tudod? És, és, és de, de négy éven te a magyarországi rendszerkritikus baloldal egyfolytában osztja az álbaloldalt, a neoliberális baloldalt, a magukat baloldalnak hazudó korrupt szemeteket, egyfolytában osztja. De amikor jönnek a választások, elmennek, és kisebbik rossz, leszavaznak. Na most, én ezt nagyobb korrupciónak tartom, mint hogy az MSZP ellopja a pénzt. Érted? Bizonyos értelemben a rendszer kritikus baloldal korruptabb, mint az MSP. És most az MSZP-vel a legkorruptabb pártot mondtam Magyarországon. Aminek a neve maga a korrupció szinonimája. Érted? Tehát van, érted, mit akarok mondani? Tehát van a korrupciónak anyagi korrupció, meg mentális, vagy De, szellemi, lelki ezek korrupció. Ezek át, áthatnak ám egymásra. Tehát ezek áthatnak Nem, egymásra. mert erről lehet, hogy az két a csáva, és nem fogad el pénzt, de mégis elmegy leszavazni. És mégis korrupt ilyen értelemben. De azért képesek áthatni egymásra ezek. Tehát képesek. Érdelek, képesek, ugye. Tehát, ö, na most ö, visszatérve a vallásos TGM-ről. Ez ö, csak egy példa volt. Igen. Illusztráció. Szóval, szóval, hogy, hogy a... a a búcsú cédulákkal, meg a, meg a búcsú cédulákhoz tartozó szabadsággal ugye megválthatod. Nyilvánvalóan megválthatod az üdvösségedet, meg a kárhozatodat is. Nyilvánvaló, hogy nem a klérus által árusított cetlikkel. Nyilvánvaló. De ettől még az, hogy te megválthatod az üdvösségedet, vagy megválthatod a kárhozatodat, ez szerintem ez nem alapvető... Eleme a kereszténységnek, meg alapvető eleme úgymond a, a judeó keresztény hagyománynak. Meg szerintem alapvető eleme az emberi kultúrának, mert az áldozat az ugyanez. Igen. Hát ez az áldozat Na. micsoda? Na most megváltasz valamit. Most, egy, egy, Például az elsőszülött fiadat beteszed a kemencébe, és elégeted molochnak, és akkor ezzel gyakorlatilag megváltozsz valamit. És nem viccelek? Nem viccelek. Igen. Az Ábrahámnál ezt írt a Jahwe felül, Igen. amikor nem kellett leszúrni a izsákot. Igen. És kapott helyett egy kost. Ja. És aztán... aztán... Meg a figymát vágta le, tudod? Igen. Na, ja mindegy, hagyjuk. A, a... Az egy létező erekje a Szentelőből. Tehát én nem tudom, hogy ti ezt tudtátok-e, vagy nem tudtátok. Krisztus figyemája az egy erekje. A Szent Előbőr, és hogy ezt tisztelik, és, és, és ezt számon tartja a Katolikus Egyház. Azt hiszem, hogy még magyar nyelvű Wikipédia oldala is van Szent Előbőrnek. Bátran keresetek rá. Ne szivassább az meg, ne szivahass. Nem szivatlak. Nem szivatlak. Ez Frankó. Nem ez Frankó. Hát az meg én, aki vallással foglalkozom 30 éve, erről nem hallom. Hát ez be is ározza a vallásosságodat. Magyar nyelvű Wikipedia oldal, igaz? Szent Szerintem a Puzsér írta. Igen. Tudja, a Puzsér írta a Wikipédiára, érted? De még most egy milyen összeesküvés elméletet kell írnod, amelyben te nem vagy tudatlan, mégsem. Szóval. Szóval nyugodj bele a előbőrbe. Szóval a, ez, a, ez, a, ez a romlottság, ami ugye ez a, a katolicizmusnak, ez a zülöttsége, ez a, züllöttsége, ez a az eredeti evangéliumi hagyatéknak a megtagadása és az attól való eltérés és az, az alázüldés, amely végül a bucsúcédulázásban kulminált, vezetett el a reformációhoz és vezetett el a, a reformáció képében egyfajta új farize, farizeizmushoz. Erről beszéltünk legutóbb. Tehát, hogy a reformáció nyomán ezek a, ezek a protestáns egyházak, ezek, ezek intaktabbak voltak, intaktabbak voltak, elfszerűbbek voltak, elfhűebbek voltak, mint a, mint a katolicizmus, de újra felütötte a fejét ez a fajta képmutatás, ez, a, ez hogy, hogy felszegem a fejem, a helyet hogy leszegném a fejem. De a keresztény dolog igazán leszegni a fejedet, nem fel. Ez a, a, a felszegett fej, ez a felszegett tekintet, ez a, a, a büszke peckes járás. Kőgnek Keresztényektől. Ez, ez, a, ez a reformációval jött be, tulajdonképpen, vagy tért vissza. És hogy, hogy aztán ez persze be lehet, meg lehet vizsgálni, hogy, ez, hogy ez, a, ez, a, ez a hit, ez a protestáns hit, ez mennyire volt igaz hit. Mondjuk Luther ugyan Helyeselte a német parasztlázadásoknak a leverését, de azért a Luther az nem égetett embert, ellentétben Kálvinnal. Milyen érdekes, hogy minden reformáció eljut az ember égetésig. A, Most a keresztények reformációja is hogy, hogy eljutott? Összetömörült a történelem, tehát Luther az egy ilyen Marx. Kálvin, Lenin, és, és a, a, a Münzer, Tamás, meg ezek, azok meg ilyen maknóapó, meg ilyenek. Stálin már nem, volt, nem mert volt, mert leverték az egészet. ágad, de, de hogy, hogy a, a, az a tény, hogy Kálvin már csírájában megvalósított egy, egy olyan bestiális terort, Genfben. Feketébe kellett járni? Omed ahova a katolicizmus századokon keresztül, évszázadok romlásán és hatalmi technikáin keresztül vergődött el, végül az inkvizícióig és az emberek elégetéséig, meg boszorkányok égetéséig, hogy a... a az a... vallás, az izétől független volt, a reformátusok is égettek boszorkányokat. Na a boszorkányokat mindenki elégette. Tehát a boszorkányokat elégették a katolikusok, a luteránusok, a reformátusok, az, az nem olyan... De legalább... jó, jó, de hát most ki a boszorkány igen A, a, a <gül> Akkor még kezelték a, a szerve <gül> a, a szervettónak az elégetése az egy, az egy reformátornak a, a mágjára küldése volt. Kvázi, ha, ha Calvin a pápa kezére jutott volna, Calvin tégetik el. De a Kálvin kezére került valaki, aki az volt a Kálvinhoz képest, ami a Calvin a pápához képest. És mit csinált a Kálvin, mivel jelezte, hogy ő különb, elégette. Megem. És aztán, aztán a legalján voltak a puritánok, azok kimentek Amerikába, és ott égettek. Érted? Tehát ez a... Tudod, ez a belerúgok a feleségembe, a feleségem a gyerekemba, a gyerekem a kutyámba, a kutya megharapja a macskát, a macska az egeret, tehát tudod, ezért megy igen, az erőszak leget. így tovább. Az erő, igen. Az, igen, az erőszak spirál. <hül> tehát... Ö, ö, tehát a... A, a koncepciója az volt, hogy hogy a, az Isten terve, az utad a, a túlvilágra, és ott az üdvösségbe, vagy a kárhozadba, ez kifürkészhető, és hogy ebben segít neked az MLM rendszer. A, a, a, a, a cégednek a sikere, a büszkesége. Ezt kihagytuk a múltkor. Na, igen. Az meg, ez egy nagyon lényeges gondolat. Egyébként ketten is odajöttek utána. Az után, analógiája hogy... a reformációnak, mért mért mért nem, protestantizmusnak, nem a protestáns etikának, igen. a multilevel marketinggel. <gül> és hogy milyen zavarba ejtő az a, a hasonlósága a kettő működésének, és hogy hogyan vált tulajdonképpen az egyikből a másik. Hogy Tulajdonképpen a protestáns etika, amely megágyazott a kapitalizmusnak, az tulajdonképpen az előszobája, vagy az előfoka a multilevel marketingnek. Az, a multilevel marketing az már az a tiszta reformáció, amihez már Isten se kell, csak termék. Mm. Érted? És aztán jönnek a Szabó Péterek. Ma gondoltam. Ö, igen. A, a trénerek, ez már termék se kell. Csak tréning, csak tréner, mert a termék az e már tulajdonképpen maga a körítés, ami még az MLM rendszerben a tisztítószernek, mondjuk az MVS tisztítószernek, vagy a Forever Living Products szereinek a körítése volt, a marketing süketelése volt, az lép elő termékké. A termék, a szolgáltatás már valójában a megváltástan. Az, hogy én valaha sikertelen voltam, aztán elolvastam ezt a könyvet, és jött Brian Tracy, és elmagyarázta nekem a világot, hogy elmagyarázta, hogyan lehetnek sikeres, és ebből lettem ez a büszke kapitalista, ez a sikeres ember, tulajdonképpen ez a Calvin által megváltott tőkés. Te, te magad vagy a, a termék. Hát igen, hát valójában a Szabó Péter a termék, és ezt vásárolod meg, é. hogyha hallgatod a kazettákat. Tehát De... tulajdonképpen, amivel tudod, zseniális Van voltunk, olyas értelme a sötét módon, ez a Brian Tracy, vagy ez a Szabó Péter, mert rájött arra, hogy az, ami a terméknek a, a marketingje, az valójában önmagában termékként erősebb, mint bármiféle tisztítószer, vagy bármiféle szépségápolószer így valójában teljesen fölösleges a tisztítószer, meg a szépségápolószer, meg az egész piramis játék tök fölösleges, hiszen valójában a nagy élményt azt az nyújtja, hogy hogyan képezed magad sikeresebb emberré, vagy sikeresebb értékesítővé. És azt az értékesítést már valami más cégben elvégezheted. Egyszerűen kiemeljük a marketing tevékenységet a cég mögül, önálló üzletággá tesszük, és kvázi új calvin lépünk elő, és azt mondjuk, hogy a sikeresség tanulható, elsajátítható, ide kell betérned. A szó átvitt értelmében, Kálvinnál ez még konkrét volt. Figyelj, de van két, két konstans, vagy egy ilyen két állandó elem. A stadion, meg az öltöny. Azért azért, az, azért, az, az, az, az olyan, olyan... Csarnok csarnok öltöny, igen. igen, az nagyon, az megy, az nagyon megy. Igen, igen, igen, Ez, igen, és ezek állandóak. A, ami a... Majd amikor az aput öltönybe ilyen kurva nagy stadionba csináljuk, azt az majd vágjátok, az, az jó lesz. Alig várom. Akkor, akkor kérjük az öngyilkos merénylőket az első sorba fáradni. Itt ülnek, bazd meg, ott röhög, érted. Szóval a... a a kérdés az az, hogy akkor valójában, és erre nem tértünk ki legutóbb, hogy is állunk ezzel az üdvözüléssel. Tehát mi üdvözít? Mert erre nem tértünk ki. Tehát arról volt szó, hogy a Calvin hazudik, amikor azt mondja, hogy a te halál utáni sorsodat, kvázi az üdvösségedet, vagy a kárhozatodat, egyáltalán a, a karmádat, most ez egy keleti es kifejezéssel jaj, írom jaj. le, ezt a, ami egyébként egy univerzális ö, dilemma, egy ilyen univerzális... Bár a karma más, mint a sors, mindegy más. Sor. Hát, a, karma, a karma határozza meg, a karma a szabja. A lényeg, hogy, Aktíva, hogy... A karma aktívabb, mint a sors, de... Mi, mi, mi, az, ami, mi az, ami üdvözít? Passzívabb, mint a cselekvés. Ne? Tehát mi üdvözít? Mi üdvözít a... a mert ugye itt a, itt a kérdés, mert a válaszunk az az, hogy, hogy biztos, hogy nem a képmutatás. Sőt, a képmutatás... A, m, az A, a, a világ... Vilá, igen, a világ úgy néz ki, mint egy, egy injang. A bűnben ö, rejlik egy szemernyi ö, üdvös üdv, és a az a jó cselekedetben meg egy szemernyi bűn. A jó cselekedetben a bűn az kétségtelenül az, amikor számon tartod. Bár a bűnt? Nem, a jó cselekedetet. Ja, értem, tehát nem a szabad a világos young. Tehát és A jív a jang úgy érst, hogy a bűnben is van egy Most szemernyi jó. enigmatikus voltál, figyelj. És tehát az, amikor a jócseg, jó cselekedetet számon tartod, az bűn. Az bűn. Az a jó cselekedet, benne rejlő bűn, szemernyi bűn. Ahogy nagyon sok helyen megvan például az adományozásnak is a fokozata, tudod. És azt hiszem, talán valami zsidónál, egy kabalistánál olvastam, hogy a legnagyobb adománya az, amikor nem tudod, hogy kinek adsz, és ő se tudja, hogy ki kitől kapta. A buddhistáknál az a kurva nagy izé kalap, ami most már csak ilyen rituális viselet, az azért volt, hogy eltakarja a szemüket, érted? Amikor kimentek koldulni a szerzetesek a faluba, meg a városba, hogy ne lást hogy ki, ki, ki mit tett bele a alamisnás szilkétbe. És ugye a buddhisták nem ettek húst mert hát levágják az állatot. De meg kellett enni ők a húst, hogyha nem az ő kedvükért vágták le, és azt beletették a szilkébe. Mert az adomány nagyobb volt, mint a te gőgöt, hogy nem eszel húst. Vágod? Érted? Tehát ez, ez, ez, ez. És valahol ide tartozik ez, amit mondtál, hogyha számon tartod, hogy én milyen jó ember vagyok, listázom otthon, érted, hogy milyen jó cselekedeteket vittem végig, az aztán bűn. Az kurvára bűn, érted? És ugyanígy a bűnben is rejlik egy szemernyi üdv. A bűnben rejlő szemernyi üdv az az, amit megszenvedsz belőle. Most eszembe jutott viszont valami, hogy ha, ha tettél, hogy kérek tőled valamit, és akkor te azt mondod, hogy persze fam, csak egyszer majd kérek tőled egy aprócska szívességet, az hova tartozik ebben a rendszerben. Üzlet. Az nem a vallási téma. Azt tiszta, igen. azt tiszta. ügy. Azt igen, tiszta ügy. Igen, igen. Szóval, szóval, hogy hogy az a kérdés, hogy akkor mi üdvözít? Mit tudunk erről? Egyáltalán. Itt, a, itt a, a tengely, amin általában a, a felekezetek ezt a vitát folytatják, ezt a konfliktust, hogy mi itt, ennek a tengelynek az egyik végpontja az a hit, a másik végpontja a cselekedet. Öhm vannak ö, felekezetek, amelyek azt mondják, hogy a hit üdvözít, és egyedül a hit üdvözít. Ö, más cselek, más ö, felekezetek meg azt mondják, hogy a, hogy a cselekedet a, a gyümölcs. A hit az meg legfeljebb a, legfeljebb a, a kenyőcs vagy a, tá, a, a, tápt, a, a tápja a fának a mi is az, hanem a trágya, Tehát, hogy valami, amit a, amivel táplálkozik a növény, de a gyümölcs mindenképp a cselekedet. Tehát sokan mondják, hogy a cselekedet üdvözít, sokan mondják, hogy a hit üdvözít. Öm, a, ö, azt látom, hogy a neoprotestánsok azok mind a két, ö, ö, mind a két mezőre tesznek zsetont bőven. És a katolikusok. Hát én azt gondolom, hogy a katolikusok... Hát ott a hit, na. Inkább a hit. Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy náluk a hit és a cselekedetek. Szóval, hogy én megmondom őszintén, hogy inkább beszélnék arról, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek ezzel a dologkal kapcsolatban. Én nagyon sok hívőt láttam már... Igaz, hív, igaz hívőt. Tehát igaz hívőt. Olyat, aki, olyat, akiben akinek nagyon erős hite volt, és ö, nem nagyon volt kétsége a hitének a tárgyában. Láttam ö, a kárhozatra válni. Élve elkárhozni. Na mondj egy ilyen storyt, de röviden. Hát most áll. nem kell, nem kell storyt mondanom, úristen. Hát a vázat, a vázat. Pet Robertson, ez így elég jó? Na jó, és az a haverod? Nem a haverom, nem a személyes történetet. Nem, én azt hittem, hogy Nem, azt mondom, hogy láttam. Látunk egy csomó olyan embert, akinek kétségünk nincs Németh bácsinak a hitéről. Kétségünk nincs. De ugyanakkor meg, hát mi magunkban, a kis lelkünkben nem azt, a mennyországot modellezzük, ahol német bácsi tag. Ugye? Na, tehát itt van egy ellentmondás, tehát, hogy nagyon hisz, de ez önmagában ez miért is, tehát most én értem, nagyon hisz az Urban, de ez önmagában miért is jó? Meg miért is annyira nagyon országok azok? Igen, meg azok? Láttál te Jehovás, Jehová tanúi fűzeteket azzal a mennyország képekkel? Tudod, ilyen szociál festményeket látsz öltönyös embereket, Igen, olyan. színes bőrűek, fehér, fekete néger, teljesen internacionalista az egész, állatok együtt, meg, meg, meg, meg mindenféle. Hát bazd meg, én mondom egyszer egy Jehovásnak, hogy kurva régen, hogy Hát én inkább el akarhozom. Isten bizony. Hát az, az, az nincs az az Isten, hogy én ezért, ezért örökké, örökké egy ilyen helyen, ilyen emberek között. Jó, de most hát Az meg ennél nagyobb kínszenvedés de, a világon. De arra hogy a jehovásokat sokat nem, nem sportszerű fölhozni. Jó, igaz. Nem igen. sportszerű fölhozni, mert ők olyanok, mintha az amerikai neoprotestásoknak a fogyatékos öccse lenne. Tudod, tehát nem, nem, nem egyszerűen nem sportszerű. Egy ke kecik, van, meg Nyilvánvalóan az minden belefér velük szembe, meg németszai bácsékkal szemben, de azért ővalá ne üssünk. Jó, igazad van, akkor mondanám, hogy nekem az se lenne, hogy mondjuk örökké őrjöngek, bazd meg egy arénába. Mágod? Hmm. Ja. És hát, hogy, hogy és, borzalmas. De nem hát, hát a, egyáltalán az a borzalmas, nem. hogy teljesen különböző jégövön élő állatok együtt legelnek. az olyanok, akik, olyanok ja, akik, akiknek az élőhelyek között két-három ezer kilométer is van, tudod? Ezek együtt legelnek. Úgy, hogy az egyik, a másik, dok akár lehetne a tápláléka is, de az inkább hüvet eszik. Tudod, neked is hüvet kéne enned, bazd meg! Hát jó. Azt inkább szívjuk, igaz? Na, na. na. Figyelj, de az ott nem lehet. A, a, le, le, nem, nem, nem, figyelj! A, te, a Jim Morrison, figyelj, a Doorsba. A Van Music és mered azt a számot. Kurva hosszú szám. És abban van egy ilyen, hogy a a feltámadók névsorából sorából ki engem. Így mondja az Istennek. Meg, látom ezeket a gyülekezeteket, tök megértem a Jim Morrison. Meg. Tök megértem. Nem, hát ez csodálatos mondás. Ez a ez a hú, húz ki engem onnan, azt meg nem akarok. Ezt nem akarom. Na, igen, nem akarom. Igen, igen. Meg tudod, az, annyit megértett a Jim Morrison elég jól, <síns> hogy egy ilyen listán rajta lenni, az nem garancia. Tudod? Nem. <síns> De így így, így így, így, így körbehordozni a listát, tudod, mint, Igen, és elnevezni Igen. róla a műsort 700-as klubnak, Igen. tudod. De klub, tudod, ahol, amerikai, tartozunk. Amerikai volt a csávó, egy ilyen család, tudod, régi amerikai családból jöttő, egy nagyon jó családból tengerésztiszt volt az apja, csak letagadta, azt mondta, hogy meghalt, érted? És, és, és, és hova nyúlt vissza a Jim morrison -ba? az meg az indiánokhoz, meg a shamanizmushoz? Ezzel a neoprotestán szarral szembe. Vágod? Igen. Igen. Uh, hát, uh, te most már az ateistáknál is kémed, mit gondol, Te mit gondolsz erről, a, erről az üdvösség dologról, hogy mi üdvözít szerinted? Hát figyelj, um, mit, mit nevezünk üdvösségnek? Ezzel, ezzel viszont tartozunk. Az Isten, az Isten, Mert például az ateisták fikázását azzal fogom kezdeni, hogy nem értik, amit beszélnek, nem tudják a fogalmaikat definiálni. Tehát akkor mi is próbáljuk definiálni, mit értünk az alatt, hogy üdvözít, üdvözülés. Én, én, én üdvösségnek azt értem, hogy az, a, a te emberi léted az egy lehetőség. Ennek a lehetőségnek a realizálása az üdvösség. A te emberi létezésed az nem Semmi egy... Semmi halhatatlanság, meg ilyenek át a, a Minden abból következik. Aha. Mindenha. Halhatatlanság, ha totális, mennyország. Totális szabadság, meg totális szabadság. Totális szellemi szabadság. Hát igen, de hogy a, a realizálása a legmagasabb lehetőségnek, ami ebben, a, ebben az entitásban, hogy homo sapiens sapiens benne rejlik. E, ezt úgy fejezik ki a... a a Poncius Pilátus, tudtán kívül, minden esetre ez egy kiszólás a Bibliából, hogy exce homo. Igen, igen, világos. Exce homo. Az exce homo státusz, az az üdvösség. Az üdvösség az az, az azt jelenti, amikor a te benned rejlő lehetőséget a legmagasabb színvonalon realizálod. És e, ha, ha, ha aztán jön a mennyország, akkor az ennek az oka lesz. Uh -huh. Tehát, figyelj, a keresztények megadtak erre van egy hármas fogalom, fogalmiságuk. Az úgy hangzik, hogy hit, remény, szeretet. Ez uh, ilyen elcsépert lószar. Meg ilyen nyakláncokon is van, tudod, ilyen kis horgony, meg a szívecske, meg a faszom. <Színt> uh, viszont keresztes Szent János a lélek sötét éjszakájában kurva jókat ír erről. Ő azt mondja, hogy a hit az uh, hi minél elképzelhetetlenebb minél euh, elképzelhetetlenebb, annál erősebbnek kéne le, legyen a hited. És a hit, az szétbombázza a tudást. Megszünteti a tudást. Tehát képzeld el azt az állapotot, hogy euh, teljesen bizonytalan vagy abban is, hogy ez az asztal itt egy asztal. És a hit marad az egyetlen, az viszont egyenesen a transzendenshez vezet. A reményt ő úgy magyarázza, mint misztikus, ami kitisztítja az emlékezetedet, megszünteti a múlthoz való, most akkor én is keleti, használ, karmikus kötődéseidet, teljesen felszabadulsz az emlékeid alól totálisan. Kipucolja a tudatodból az emlékeket. Ezt nevezi reménynek. Ő ezzel azonosítja. És a szeretet, az meg a szándékokat és az akaratot pucolja le teljesen. És marad az a tiszta tiszta szeretete a létezésnek. Ami fellángol, és a lelked átalakul tűzé. metaforikusan nyilván. Ez egy misztikusnak az írása. És lehet, hogy most ilyen frappánsabb dolgot kellett volna itt mondanom, nekem rögtön ez a hármasság jutott eszembe. Ez az üdvözülés, mert ez a totális szabadság. Szabadság a világottól, szabadság a múltattól, szabadság a kötődéseitől, szabadság a, a, az összes hogy mondjam, az okságtól, tudod? A a a, a külső és belső bilinceitől Teljesen, teljesen. Ez. Én ezt nevezem üdvözülésnek. A totális nyitottság. De nem ilyen liberalizmus értelme, hogy a minden mehet, nem, nem erről van szó, hanem akkor kiürülsz és olyan, mintha újra születnél minden pillanatban. Na ez az, amiről nem tudunk beszélni. Ez nem beszél téma, bakker. Nem beszélt téma. Zavarba, zavarba ejtő a, a, a lehetősége annak, hogy, hogy a hit üdvözít. Mert ez ugye Német Sanyi bácsinak, meg, meg Petrobertsonnak elég jó hír. Zavarba ejtő ugyanakkor az a, az a koncepció, hogy a cselekedetek üdvözítenek. Mert mondjuk valaki elmegy tűzoltónak, és ez egész életében embereket hoz ki az égőházból, akkor az ugye automatikusan nyilvánvalóan üdvözül, hiszen hát annyi jót tett, még az elég szorult helyzetben lévő emberekkel. De tudjuk jól, hogy nincs ilyen automatizmus. Tehát egyetlen tűzoltónak és egyetlen neoprotestáns prédikátornak vagy tévétulajdonosnak sem kikövezett az útja amennyibe. Bárhogy is hazudják ezt maguknak és a világnak, meg a gyülieiknek. A pokolban nál inkább. Ö... Na, nem a tűzoltókra gondolok. Szóval ö... szóval én, én, én, én, én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a hit üdvözít, és azzal kapcsolatban is, hogy a cselekedet üdvözít. Mert szerintem ez valójában nem egy nem egy, egy kvázi egy szakasznak a két végpontja, ahol kalibráljuk ezt, hanem ez valójában egy háromszög. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a, harmadik, a harmadik csúcsa a háromszögnek, ez a lelkiség. Én azt hiszem, hogy a, hogy a lelkiség az ami, az, ami üdvözít. De most erre megkérdezi a bunkó tőlet, hogy az mi? Akkor mit mondasz? Ez megint, ez megint egy nagyon absztrakt dolog. Tehát megint olyasmi, amiről nem lehet így, így, így beszélni. Hogy nem, lehet, nem lehet így megnevezni, hogy a... Hát ez olyan, a, mint amit én próbáltam az igen erőn. Igen. A lelkiség, de mindenki tudja, hogy mit jelent. Mindenkinek van fogalma arról, hogy mit jelent. A lelkiség. A... a az edénynek a belsejét jelent. Attitűdöt magadhoz, a világhoz, a, állapotot. Igen. Ugye azt gondolom, hogy a kereszténység alapvetően, és azt hiszem, hogy ez a feloldása ennek a dilemmának. Aki, aki úgy gondolja, hogy a hit üdvözít, vagy úgy gondolja, hogy a cselekedet üdvözít, az úgy áll a kereszténységhez, mint valláshoz. Márpedig a kereszténység nem vallás, hanem lelkiség. Ezért aztán most nem kapnak pénzt a keresztény egyházak tudod, ez kijelenti a miniszter, ha nem vallás, nincs pénz. De, <gül> Jó, de, de tudod, ö, tudod ö, egy, a keresztény egyház, a keresztény egyház, nincs is joga verni az asztalt ezért. Érted? Világos é. persze, bár bonyolultabb a dolog, mert például a műemlékeket kell fenntartaniuk, meg kórházakat, meg ilyeneket. Tehát azért nyilván nem azért kapja a pénzt, mert ott imádkoznak. Na, szóval. Tehát, hogy alapvetően a mi a lelkiség? Miben áll a lelkiség? Hát mondjuk mondjuk a szervettó elégetésében biztos, hogy nem. Mondjuk a, a, a az eretnekek kiátkozásában biztos, hogy nem. A lelkiség miben áll? Igazából a, a, a példázatot a Krisztusról lehet venni. Tehát a, a mert ezt a, tulajdonképpen a Krisztus hozta be a, a, a szavakkal, az szavakkal, küzdködsz a szavakkal. Én egy kicsit meg, megpróbálom köznapi módon megközelíteni. Az a dolog az, amit nem lehet előírni. Az nem dogma. Az nem olyan, hogy 12 pontba felírod, hogy mi, mi, mi a lelkiség, és azt automatikusan vagy mechanisztikusan követed. Érted? Például a lelkiség az, amikor mindent kontextusába szemlélsz, Érted? Mint amikor Krisztus azt mondja, hogy az dobja rá az első követ, aki maga is vétkezett. Ez nem azt jelenti, hogy ő támogatja a prostitúciót. Érted? Lelkiség a dolgokat kontextusában nézni. Lelkiség szobálni a másikkal. Lelkiség nem dogmatikusan gondolkodni, hanem flexibilisen, rugalmasan. Érted? És úgy, úgy állsz a dolgokhoz. Ez, ez, ez a lelkiség. Érted? Lelkiség. És amikor mechanisztikusan követed a dogmát, mert hited van, és elvégzed a meg a szertartás, a mert cseleke, cselekszel, az a farizeizmus. Tehát sem a hit, sem a cselekvés, ami a rítus elvégzése, meg a faszom a kötelező alamizsna, nem belülről jön, hanem mert elő van írva, és ezért azt mondjuk alamiznát, érted? Az nem ez. Üres, üres mert a dolog, az, mert mind mert a kettő külső. Mert... Egyébként a hitnek nem szabadna ennyire külsőnek lenni. Te a hit alatt most a dogma követését, érted? Igen. A, De a misztikusoknál hit nem ezt jelenti, azért tegyük hozzá. Érted? A hit inkább a lelkiséget jelentette, mert mindegy. Vagy annak egy aspektusát. A Krisztus az a szívbeírt parancsolatot hozta el az emberiségnek. A Calvin meg kvázi visszatérítette az emberiséget, bár ez már a akadott, a kőbeírt, a kőbevésett kőbe parancsolathoz. Igen. Tehát, hogy ö, ö, valójában, a, és ugye ebből, ebből fakad a képmutatás, ebből fakad a farizeizmus. Hát Krisztustól vissza a farizeus, farizeusokhoz. A, a, ö, a Kézen fogni az adószedőt és bevinni az Isten házába, ez a lelkiség. Ez a lelkiség. És azt mondani, hogy, hogy, hogy Isten országa egy sátorak ami alatt mindenkinek helye van. Ez a lelkiség. A, a, a Krisztus storyból, meg a Krisztusnak a cselekedeteiből, abból azért kiolvasható a lelkiség. Meg azért van, van olyan tézis, amivel... Ami elég jól van megkonstruálva ahhoz, hogy relatíve közel visz a lelkiséghez. Mondjuk ilyen az aranyszabály. Hogy tedd azt, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Bánj úgy a másik emberrel, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Ez még mindig nem hatol be a lelkiség lényegébe, mert mi van, ha te mondjuk szadista vagy. És akkor vagy mazohista még rosszabb. Ha mazóhista vagy, és azt szeretnéd, hogy verjenek, akkor te verjél másokat? Nem, ez nem jó tanács. Igen. De, de, ez az apura igen, de, ez, de ez már... igen De ez már egészen közel visz minket a lelkiséghez. A lelkiség miben létéhez. Tehát, hogy tulajdonképpen a másik ember, az egy az a te testvéred, az a te alakmásod. Tudod, a benne, benne lévő lélek az, az, az, az azonos a te benned lévő lélekkel. Ti, ti, ö, ti két láng vagytok, és amikor közelítetek egymáshoz, akkor a két láng egyesülni tud. És ez a kegyelem. és ez a, ez, a, ez a pillanat, ez a kegyelem, amikor a két láng, vagy a két vízcsepp, vagy a két higanycsepp egymásra ismer egymásban és egyesül. Ahogyan két emberi lélek egymásra ismer egymásban, amikor a másik szemébe nézel, és a kettő egyesülni tud. Egyesíteni tudja önmaga erőit. Ez, ez a lelkiség. Ez a, mert, mert, mert testben különállóak vagyunk. Mert szellemben különállóak vagyunk, de lélekben egy lényegűek vagyunk. És, és a lelkiség az annak a megtapasztalása, és annak a birtoklása, és annak az értése és hordozása, ami bennünk az egy. Ez, ez a lelkiség. És az, azt gondolom, hogyha valami üdvözít, az ez. Ez. Alapvetően. És azt gondolom, hogy a hit ö, ilyen tekintetben ö, azt gondolom, hogy csak egy ö, sőt, azt gondolom, hogy a hit ilyen vonatkozásban mellékes. A cselekedet az pedig már ebből következik. Azt gondolom ha helyes, ha pedig, ha pedig nincs lelkiség. Azt hiszem, hogy a Pál, amikor, amikor írja azt a szeretet himnuszt, hogy ha szeretet nincs bennem, akkor semmit sem ér. Azt hiszem, hogy ő is erről beszél. Erről a lelkiségről. Hogy a hitet is a lelkiség avatja azzal, ami és a, és a cselekedetet is a lelkiség avatja azzal. ami. Hogy a hit talán üdvözít a lelkiség fedezetével önmaga mögött. A cselekedet talán üdvözít a lelkiség fedezetével önmaga mögött. De hogy az igazság, hogy a hit és a cselekedet így együtt, ez még mindig a judaizmus. Ez még mindig csak a judaizmus. A lelkiség teszi többé. Hogy ahogy a Jézus Krisztus adott egy tizenegyedik parancsolatot. A a a, a, a Nikodémussal beszélget, amikor azt kérdezi a, a, a Nikodémustól, hogy mi a legfőbb parancsolat. És akkor Nikodémus elmondja az első parancsolatot, szeresd a te uradat. És akkor erre mondja a Jézus Krisztus, hogy van még egy ugyanilyen fontos parancsolat, és mond egy kvázi tizenegyediket, ami valójában nem a tizenegyedik, hanem a nulladik vagy a másfeledik, tehát az elsőhöz tartozik alapvetően, nem a tízhez az az, hogy szeresd a felebarátodat, mint magadat. Úgy, mint az urat. Úgy, mint az urat. Teljesen. Ahogyan szeretni tudsz. Ez, ez a lelkiség. És ez, ez, ad, ez ad fedezetet az üdvösségnek. És azt gondolom, hogy ez a... És, a, és azt gondolom, hogy a, magának a kereszténységnek a félreértése, amikor vallásként kezeljük. Vallásként kezelni a kereszténységet, az valójában a visszatérés, a visszanyúlás a judaizmushoz. Visszanyúlás a kőtáblához. A, a kőbeírt kő parancsolathoz. Valójában a lelkiség azt jelenti, hogy nincs szükségem Bibliára. És nincs szükségem nincs szükségem a, a hitre sem igazából. Hanem a hanem a, a krisztusi lelk, lelkületre van szükségem. És abból már minden következik. Ilyen módon azt gondolom, hogy, hogy vannak olyanok, akik hitetlenül üdvözülnek, és vannak olyanok, akik hív, hívő, igazhitűen elkárhoznak. Mert a lelkiségből fakad minden. Na most, amikor a, az öltönyben, a tőzsdeindekszel a kézben, a délelőtti műsorsávban a, a szélhámosokkal, meg hazudozókkal, meg vajákosokkal Ö, reklámozó, meg meg ö, telesoppoló ATV-t nézem, hát ennek a lelkiségnek a nyomát sem látom. A nyomaiban sem. A német Sanyi bácsi azt kérdezi, hogy ámen! És akkor így, így mondja, ámen! Mi vagyunk azok 700-an! Mi mind a 700-an azt mondjuk, ámen! Ennek a lelkiségnek a nyomát sem érzem. Tehát nem vallás, csak ez a lényeg, nem vallás alapvetően. És aki, aki vallását teszi, vagy visszavezeti a valláshoz, az valójában nem az embert akarja megváltani, hanem a klérust, mint intézményt. A klérust akarja megváltani. Mert ugye a, klérus, a klérusnak van szüksége arra, hogy te eljuss az Istenhez. Mert ő a közvetítő, és ő lenni akar. Ha te a kvázi a klírus közvetítése nélkül juthatsz el az Istenhez, akkor az egyházra nincsen szükség. Ezért nem fordították le 1500 éven keresztül a Bibliát. Mert még a végén elolvasod, és még a végén saját utad lesz az Úrhoz. És nem lesz szükséged a klírusra. És akkor, és akkor majd nem lesz. Nem lesz ez a csodálatos intézmény? A csodálat, csodálatos aranyozott kupolákkal? Meg freskókkal? Na, egyébként ez a... Ez a másik. És akkor, akkor szerintem mehetünk a másik témára. Két irányból elosztam a Tóta cikket, A német Sanyi bácsi kapcsán írta. Ezt majd mindjárt felolvasom, vagy legalábbis egy részét. A... Ennek kapcsán, hogy Klérus, meg Egyház. Én azt vettem észre az ateista barátainknál, a barátainkat idézőjelbe, hogy három dolgot kurvára összemosnak. A vallásos élményt, a vallással, ami már egy kulturális szimbólumrendszer, a vallást pedig az egyházzal, ami pedig erre a kulturális szimbólum rendszerre ráépülő intézmény. Ezt a hármat összemossák. És mivel mondjuk utálják az egyiket, ezért utálják a másik kettőt, és tagadják annak a létét. És itt van a kibaszott kurva nagy tévedésük. Vágod? Itt van a nagy tévedésük. A vallásos élmény önmagában az az nem biztos, hogy vallást generál. Bár a vallások mélyén az van. Ha az ember olvas tudománytörténetet, és én olvastam azért az elmúlt évtizedekben, és ö, olvas ö, híres természettudósoknak a életrajzait, meg filozófusoknak, akkor azt, azt, azt vesz hogy hogy Racionálista tudósok életében is ö, nagyon jelentős az, amit esetleg vallási élménynek nevezhetünk. Hát misztikus intuíció, ihlet, Dékárt ugye egy K-ba, Zsoldos katonaként egy K-ba aludt, és ott voltak ilyen furcsa álmai. Meg ilyen nagyon furcsa skizofrén tapasztalásai voltak. Mit tudom én, hogy az emberek valójában csak a ruhák, meg gépek, amik így mennek az utcán, nem is valóságosak. Meg ezt az egészet egy gonosz démon okozza. Lehet, hogy ez az egész, amit tapasztalunk, csak egy ilyen álom, érted, amit egy gonosz démon okoz, stb. stb. És, de tudósoknál is, érted? Megvan ez a... Megvan ez a meg, meg, megvan ez az egész. Van, van egy, ajánlom egyébként ajánlom egyébként mindenkinek, Roger Penrose, nem tudom, ez a név mond, -e bárkinek valamit. Mindegy, a Brit Király Akadémiának a tagja, Stephen Hawking-gal írt, meg kutatott közösen, és ő, ő egy csillagász, kozmológus, matematikus és agykutató. És ő például kifejezetten, kifejezetten egy ilyen, van egy ilyen misztikus ény a csávónak, érted? Tehát olvas az ember ilyeneket, és, és rájön, hogy hogy, hogy ami a, a vallások mélyén van misztikus élmény, az, az jelen van a kultúra több más területén is. Csak azért tagadják, mert ráépült egy szimbólumrendszer, a szimbólumrendszere meg ráépült egy intézményrendszer. Érted? Az egyház ellenességüket összekeverik a vallás ellenességgel. A vallás ellenességük révén meg tagadják akár az élményt is ami pedig a tudományban is megvan. A tudomány történetben, bocsánat. És ez, ez egy olyan dolog, amiről, amiről, amiről mindenképpen kellene beszélni, vagy ma, vagy mit tudom, áthúzódik ez az egész a jövő hétre, mert én kurva sok mindent hoztam. Minden esetre a német Csanyi bácsihoz visszatérve ö, olvasok a Tóthavi Árpádtól valamit, amit én nagyon szignifikánsnak tartok. Na most ö, ö, a Következő történt, most, hogy a balliberális sajtóba a hídgyülekezete kegyvesztet lett a Fidesz miatt, ugye ezt megbeszéltük a múltkor, most egyszerűen itt a jogázás, meg a jogadémon kapcsán megjelent egy ilyen vallásellenes propaganda. Tehát rögtön utána hoztak egy ilyen cikket például az Indexbe, hogy a, kimutatták valakik, hogy a ateistáknak magasabb a intelligencia hányadosa, mint a vallásos embereknek. Na most úgy, úgy el tudom képzelni érted, hogy mondjuk egy rákosista pártitkár, aki végzett, mint négy elemét, és így a papokat meg belőjük a veszes gödörbe, rejtegetik a krumplit a pincébe. Mondjuk egy ilyen csávó, mondjuk érted egy, mint egy Schrödingerrel, Schrödinger macskája, aki a védákkal is foglalkozott meg, meg mint a keleti misztikával, érted? Vagy vagy mit tudom egy Kár Jung, igen. Mondjuk Kár Jung, az alacsonyabb a intelligencia kvóciás, érted? Mint mondjuk Stálin. Érted? Tehát, hogy e, e, e, vágod? Tehát ez, ez, ez kurva érdekes. Na, mit írt a Vé, kollega? A kollégája a Na, mindegy. Azt mondja, Ö, csodálkozva figyelem a vihart, amit német Sándor vezér szavai kavartak, vagyis, hogy a jóga veszélyes, mert démonokat idéz meg. Akik aztán kárhozatba viszik az embert, és virgácsot tesznek a csizmácskájába. A döbbenet, a meglepetés mind arra utal, hogy a közvélemény fájdalmasan alulinformált vallási ügyekben. Egészen az alapokig, úgyhogy onnan érdemes kezdeni. Német Sándor egy pap. Protestánsoknál lelkésznek hívják elvileg, de ez most tök mindegy. Már csak azért is bátran söpörhetjük össze a katolikus papsággal, mert mint látni fogjuk, ahhoz nem kell a hígygyülekezetéhez tartozni, hogy valaki efféléket gondoljon. Szóval német úr egy pap, tehát az a foglalkozása, hogy kitalált lényekről mond meséket. Ez egy sok ezer éves hivatás, egyik a legősibbeknek, na én tudok azért egy ősibbet is, így aztán a teremtnények palettája is igen színes, a télapószerű öreguraktól a különféle csodatevő hippiken át, bizony a démonokig. A kereszténységen belül működő irányzatok különböznek abban, hogy hány és miféle természet tényezőt ismernek el, a leggazdagabb nyilván a katolikus bestiárium, ott fel kell kötni a gatyáját a hívőnek, ha el akar igazodni a boldogok és szentek tisztikarában. A hídgyülekezetéhez hasonló protestáns és neoprotestáns felekezetek, Egyszerűsített, szabályrendszer szerint játszanak, ott nincs ennyi komisszár, meg Mária se intézkedik senki kedvéért, Sátánok, sátán és démonok azonban vannak, mert azok nélkül ez a rezsim nem áll meg. Bele van írva a Bibliába, abból nem lehet őket kiradírozni. Német Sándor most sikeresen magára húzta a közröhelyt, ám ez igazságtalan. Ferenc pápa igyekszik a világi nagy közönségnek játszani, a hazai brancs pedig már szinte tisztán kormánypárti békepapokból áll, akiket sokkal jobban érdekel egy szaftos stadionépítés, mint holmi kárhozat. De attól még tény, hogy körülbelül hasonló tanítások cirkulálnak katolikus körökbe démonokról, és velük kapcsolatban a jógáról is. Ezekről a megfelelő könyvesboltokban lehet tájékozódni, a jobbakba le van válogatva külön a démonológia témaköre, ha nincs, akkor az Apológia hitvédelem címszólat kereshető ki a legviccesebb darabok. Aztán, amikor túl jogázza magát valaki, akkor jöhet az ördögűzés. Ez sem épp is találmány, noha a neoprotestánsok is szeretik az ilyesmit. De katolikus kiadvány a 90 es évek egyik legmókásabb zsebkönyve, a halhatatlan sátánizmus és rockzene amelyben egyenként leplezi a Vatikán. Legkiválóbb démon kutatója, milyen bestiákat energizál a Pink Floyd, a Rolling Stones és általában az elektromos gitára. tényleg van ilyen könyv, kurva jó. El lehet olvasni. Na, és akkor ezt uh, nyomatja még a Tóta és akkor most uh, uh, jön a lényeg, hogy uh, mindezt nem azért idéztem fel, írja, hogy a katolikusokra tolja át a hülyeség terhét. Hanem mert igazságtalan és téves az a reakció, amely szerint a gyűlisek valami kivételes idióták lennének, amiért démonokat orrontanak a jogában. Nem, mind ilyen. Már amennyiben komolyan veszi a vallását, és német Sándor komolyan veszi. Könnyű annak, aki ha kérdezik, válvonogatva mocsog valamit, hogy ő a maga módján hisz Istenbe, de valójában szarik a magasról, és sose gondolkodott egy percet se azon, hogy hova folytatódik ez az egyenlet. Neki nincs dolga ellentmondásokkal és teológiával általában, aki tényleg hiszi, hogy egy az Isten, és az ő egyszülött fia, blablabla, bla, bla, Hát annak válaszolnia kell arra is, hogy akkor mégis kicsoda Krishna, meg a többi istenség, és nem, nem lehet megúszni azzal, hogy ugyanaz a felsőbb erő, mert hiszen tök más tanítanak. És válaszolni kell arra, hogy hol van és mit csinál manapság Lucifer. Aki hiszi, hogy keresztet vetni, templombe esküdni, vagy belepacsálni a szentelt vízbe, az valami magasabb rendű jelentőséggel bír, magyarán elfogadja, hogy van varázslás, annak számolnia kell az ellentétes irányú varázslattal is. És innen nézve bizony reális a veszély, hogy a lótuszülés lótusz odaidézi a gonosz szellemeket a budai otthonokba, akik aztán minimum a tulajdonítanak el, a nem nagyobb szentségeket művelnek. Ez a vallás. Kezít csoklom. <töksz> Mind csodálkozunk, tömény irracionalizmus, aprólékosan rendszerbe szervezve, Megvan benne a helye minden angyalkának és krampusznak, van pokol és mennyország, van megváltás és van az imának helyes módja, és igen, ott ólálkodnak a démonok a tévében, hogy beszippancsanak, a gyönge vagy. Ott van a jelenések könyvében maga a sárkány. Sok-sok embertársunknak az rendet, szélt értelmet az életében, hogy halál komolyan vesz egy trehányan összetákolt szerepjátékot. Na és akkor így tovább, ezt most a végét, de most már szerintem nem olvasom fel, mert különösebben Olvasom az egészet. Nem már. középút nincs, aki a jógamatrac alatt lopakodó démont kiröhögi, az jó ha tudja, hogy vele együtt kiröhögi a homályosan néha napján eszébe jutó jó Istent is. Semmivel sem idétlenebb gondolat, hogy egyes torna gyakorlatok ránk hozzák az ördögöt, mint az, hogy a csecsemőt össze kell vizezni, és attól jobb lesz az élete. És semmivel sem butább elképzelés a jogával támadó sátán, mint a ránk vigyázó Isten. Német Sándor és gyülekezete következetesen és becsületesen végigmegy a maga útján. Ugyanígy illő és helyén való telibe az összes efélemesét a spagetti szöntől a szellemidézésig. Ami meg Vetendő, az csak a gyáva hőkölés, a meglapulás, a végiggondolás mellőzése a békekedvéért. Ideje leülni, eltöprengeni rajta, és aztán vagy azzal állni fel, hogy igen, én ezt elhiszem, vagy azzal, hogy röhögök rajta, tehát ateista vagyok. Na, egyébként ez, tehát ez, ezzel a fajta szemléletmóddal, ami persze ilyen jó pofa meg vicceskedő, találkozom nap mint nap az interneten mindenféle ateista oldalakon. Most egy kis történeti előzmény, aztán aztán mondjad, 18. században a felvilágosodás idején megjelent az úgynevezett vulgármechanikus materializmus. Ez, ettől Marxék is elhatárolódtak Marx ugyanis úgy tartotta, meg elvileg a marxizmus leninizmus eredetileg úgy tartotta, hogy ez a vallást a maga fejlődés történetébe kell értelmezni, tehát nem fogadhatjuk el azt a, a vulgár mechanikus materialistáknak azt az állítását, hogy az egész szélhámosság és csalás. Megjelentek olyan gondolkodók, akik ilyen... ilyen, ilyen, ilyen Inkább Ficisznek szánták szerintem, és talán maguk se gondoltak komolyan, mint Holbach Báró, meg Lametri. Holbach Báró azt mondja, hogy a vallásos élmény az onnan jön, hogy az embernek a szemét megnyomják, és csillagokat lát. És Lametri azt mondja, hogy az ember az gép, meg növény. És akkor igazából, de azért a Lametri az egy ügyes csávó volt, ő azt is mondta, hogy az ateizmus az csak egy arisztokratikus Kiváltság, a népnek mesterségesen fent kell tartani a vallást. <gül> Tehát még ilyen cinikus is volt a faszi. Na megjelent ez a nagyon vulgáris, nagyon primitív vallás kritika, tudod, ez a, attól van vallás élményed, hogy csi, megnyomom a szemed, azt csillagokat látsz, őt, és és még meg, meg, meg, meg ilyen és, és és valahogy uh, ez átöröklődött máig. Tehát nekem az ateistákról, a vulgármaterialistákról, inkább így nevezem, az ateizmus, az túltág. Az túltág elnevezés. Nekem nem, nem, semmi bajom nincs, mondjuk Daniel Dennettel, vagy Stephen hawking vagy mit tudom én, Paul Dirakkal meg ezekkel. Ezek mind ateisták voltak. Én sem vagyok vallásos a szónak a hagyományos értelmében. Nekem a, a ezzel a fajta nagyon vulgáris, nagyon lehetszerűsítő, nagyon primitív, nagyon ostoba látásmóddal van bajom, amit egyrészt tótavé is képvisel, de ő nyilván pénzér, mert publicista, és ezt ilyen kurva jópofának tartja, hogy ilyeneket leírjon, és élvezetes formában is írja le, de ezt kurva sok ember így tartja és beszopja. Tehát a leegyszerűsítő gondolkodásmóddal. Szóval nem az a bajom, hogy valaki nem hisz ebbe, vagy abba, vagy abba, és amabba hisz, hanem, hogy eleve kizár dolgokat, és nincs tisztába azzal, hogy tulajdonképpen mit beszél. Na most visszatérve erre a vulgár mechanikus materializmusra, de nekem kicsit az a benyomásom, hogy tudjátok, minden korszaknak voltak uralkodó, vagy talán kevésbé uralkodó, de olyan szellemi irányzatai, ami egy bizonyos korszakba dívott. <gül> És aztán az nem halt ki, amikor elrepült fölötte az idő, hanem ilyen kövületként maradt Ilyenek például az amisok. Az amisok 18. századi ruhákba járnak, meg petróleumlámpával világítanak, meg kerülik a modern dolgokat. Érted? De valahol... Egyébként ilyenek a, a, az ilyen anarchokommunisták is, érted? Vagy ilyen például, a, a, van ilyen, hogy munkásőrség hagyományőrző klub, ahol ilyen kádárista munkáső ruhába összejönnek emberek, és nosztalgiáznak a kádár korszak munkásőőrejét, tudod? Tehát vannak ilyen, ilyen zárvány, zárványként fönnmaradt valamik. És ez a fajta ateizmus, amit a Dawkins nyomat... És ez a fajta vulgár materializmus, amivel én nap, mint nap találkozom az interneten, az tulajdonképpen a 18.-19. század materializmusának és ateizmusának egy maradványa, egy olyan korban, amikor ezen már a tudomány meg már minden rég túlment. És valami miatt ez mégis meg, me, megöröklődött, érted? Ez úgy, úgy megmaradt. És azon gondolkodom, hogy miért, amikor, amikor a tudomány semmit tart, érted? Semmilyen értelembe vett tudomány. Még annyit tennék hozzá, várjál, utána még lesz 600 ezer szempontom, hogy ezek az emberek azt lettem ész, hogy egyrészt nem ismerik, mi az, hogy vallás. Nem ismerik a vallás vallástörténetet, nem tudnak különbséget tenni vallások között. Nekik tök mindegy, hogy egy törzsi kultuszban az meg, vagy az iszlám, vagy érted, a buddhizmus, vagy a katolicizmus, pedig óriásiak a különbségek. Ö, nem ismerik a tudományt sem. Tehát szerintem, hogyha Tóta Vét megkérdeznéd, hogy mi a véleménye a mondjuk a Feyerabendnek a, a tudomány kritikájáról, azt se tudná, hogy most te, te most mit mondasz, érted? Vagy, vagy mi a véleménye, mit tudom én a... Mit tudom én, mit mondjak a olvasd a, -e a Kuhn-nak a paradigmaváltozásokról szóló könyvét, a tudományos forradalmak szerkezetét? Szerintem gőze nem lenne róla. Tehát nem ismerik a tudományt sem. A tudomány történetet se ismerik. A tudományos gondolkodás se. Azt se tudják, mi az, hogy tudományfilozófia. Egy csávó nemrég, egyébként amúgy egy jó gyerek, tehát most nem őt akarom itt basztatni, csak nagyon szintén ilyen, hogy mondjam, ilyen szignifikáns volt, azt mondja, hogy ő nem hisz, Abba, ami nem mérhető. <kül> és akkor egy másik volt, oldal mond, mond, hogy most a nacionalizmus mérhető? Bemegyek a boltba, és azt mondom, kérek 5 kiló nacionalizmust? Vagy a szeretet, vagy a szerelem mérhető, és akkor az nincs, mert nem mérhető? Egyébként én úgy tudom, hogy a határozatlanság jelvben az egyik nem mérhető, hogyha izét, bazd meg a helyzetet... A, Mindenki érted? arról beszél, hogy nem... A részecske mi... helyzetét megméred, akkor nem mérheted az izét, az impúzust? Vagy hogy Egyet. van, érted? Tehát hogy akkor az Isten, nem, nem mérhető. Isten nem bizonyítható, ugye? de a boldogság az bizonyítható. Tudod, egyébként Jung, Jung érve pont. Hogy így, ugye Istenre nincsen, nincsen bizonyíték, de ettől még nem kétséges, hogy létezik. Ugye? A, azért nem kétséges, hogy létezik, mert, mert a, a szellemi sík, a szellemis szféra, akárhogy is, az, az létezik a szellemet, ők sem tagadják. Sem Dawkins, sem Vágó pistabácsi, sem Tóta V. Árpád. Nem tagadják a szellemi szférát. Érdemes megvizsgálni ezt, mert ami nem racionális, nem bizonyítható, az attól még létezik. Hogyha létezik a nacionalizmus, létezik a boldogság, meg a szerelem. És létezik egy csomó minden. Ö, mert valójában az egzisztenciális sík, a létezés, a szellemi szférában képződik át anyaggá, anyagivá. Most ők anyagelvűek, materialisták. Csak az anyagot vallják. De akkor ezzel az egész szellem szellem, Dologgal, ezzel mit kezdenek? Azt mondják, hogy ez az anyagnak egy tulajdonsága. Az egyik dimenzióra azt mondják, hogy a másik dimenzió tulajdonsága. A harmadik dimenziót azt meg egyszerűen eltagadják. Hogy van ez a, ez a valami, ami nem lett, és nem fog megszűnni. A létezés. Van ez a fogalmunk. Mert minden elmúlik, de az elmúlás nem múlik el. Meg a születés. Ami ige, az nem múlik el. Ami népszó, az elmúlik. Ezért ők, a névszú elvűek, megvallják a népszót, a népszót, és az igét a népszó tulajdonságának nevezik. A másik szférát, a szellemi szférát, amit az igék írnak le. A történés cselekvés. Ott a szellem ott képződik át lété. Vagy akár mondhatom úgy, hogy a lét ott képződik át ö, ott képződik át anyaggá. A szellemen keresztül. A szellem az átvívő közeg. Ők azt mondják, ez olyan, mint azt mondanám a fára, hogy az a föld tulajdonsága. Mert ugye a fa az ég és a föld közé van feszítve. Ez a fa. És azt mondanám a, a közteszférára, hogy az nem létezik, hanem az a, az a tulajdonsága annak. De valójában, tudod, az a, az a probléma, ez az, az igazi probléma a, ezzel az ateizmussal, hogy én mindent hiszek, amit a dawkins a Vágó Pista bácsi a Viárpád. Jó 2006 ö, ö, ö, rendőrattakkal kapcsolatban más a véleményünk, de én nagyjából látos. mindent úgy elhiszek, ahogyan ők, hogy megmérik, tudod, hogy a potméter jelzi az értéket, és én elhiszem, hiszem, vallom, hogy az ott van. De én semmit nem tagadok, amit ők megvallanak. De azért, bocsánat, létezik ezen kívül még két szféra. Az egyiket, azt a, a, azt a másik tulajdonságának az a harmadikat meg eltagadják. Na most maradjunk abban, figyelj, hogy lehet, hogy nem. Ö, vagy nem tudjuk. Ö, menjünk vissza még az alapokig, tudod? Tehát én, én nem a saját hitemet állítanám ezzel szembe. Engem nem az irritál, hogy valaki mást gondol a világról, vagy mást hisz, hanem az ostobasága. A kizárólagos gondolkodás, tudod? A, a, az eleve, eleve kizáró gondolkodás. Mondok egy példát. Van egy Zsuvé nevű álomkutató, aki, aki az onirikus viselkedést kutatja. Tehát ezt a remfázist, na, tehát egy ilyen biológus, aki mit tudom, az álommal foglalkozik, de nem álomfejtő, meg nem pszichoanalitikus, hanem egyáltalán az álom, az álom biológiai viselkedésével foglalkozik. És olvasom a könyvébe, ez már jó pár évvel ezelőtt volt, csak kurvára megütköztem rajta, hogy azt mondja, hogy amíg, hogy én nem hittem abba, hogy létezik tudatos állom, Amíg én magam meg nem tapasztaltam. És én teljesen elképettem, hogy egy kutató, az hogy zárhat ki eleve valamit? Egy jelenséget. A jelenség magyarázata az más. Tehát mondjuk vegyük azt, hogy van valaki meg... Hozzásorolta a levitációhoz, meg az összes De várja, ilyen... és mi van, bazd meg, most a tök minden... Paranormális egy Paranormális jelenséget sorolta. De mondjuk van egy jelenség, a jelenségnek viszont rengeteg magyarázata lehet. Tehát van mondjuk egy jelenség, neked van egy olyan álmod, ilyen előző élettapasztalat és annak az csak egy magyarázata, hogy előző élet, annak kurva sok más magyarázata is lehet, összerakja a tudatod, a tudatalattid, lehet, hogy a tudatban az meg egy kapu, ami, ami, ami máshogy működik, és nem a lineáris téridő, egyébként nincs is lineáris téridő, érted, ez más kérdés, azt, a, azt, a, azt valahol a tudat állítja össze, és így tovább is, tehát hogy mondjam, van a jelenség, és van a jelenség magyarázata. A jelenség magyarázatát lehet cáfolni, vagy tagadni, vagy nem hinni benne, de meg a jelenséget eleve, hogy az nincs kétségbe vonni egy jelenséget. Erre azt mondja, hogy mindenki hazudik, aki azt átélte. Ez olyan, mintha a vakember azt mondja, mindenki hazudik, aki lát. Ez kb. ilyen. Érted? És ezt a fajta gondolkodásmódot látom ezeknél a figuráknál. Ezzel a gondolkodásmóddal van nekem problémám, nem az, hogy nem hisznek Istenbe, és most várjál. Így vakok ország az a irodalom. pontosan, ide. pontosan. De most visszatérve érted a, a, a, a lényegre, uh, mondjuk vegyük azt a kijelentést, hogy Isten nincs. Vagy lélek nincs. Nem létezik. Uh, kezdeném azzal, hogy mit jelent az, hogy nincs. Mit jelent az a dolog? Mi, jel... Hogy érti valaki, hogy valami nincs? Télapú nincs. Van-e télapú, vagy nincs? Egyébként szerintem ez nagyon fontos, nem ironizálok. Húsvéti nyuszi nincs. Ezek mind vannak. Hát hogy a fazban el lennének? És meg ráadásul, ráadásul jobban vannak, mert mi már rég megdöglünk, de még télapú mindig lesz. Na olyan értelemben és előttünk de is van annyira télapú. viszont nincsen, amennyire fam. Ez viszont igaz. De amennyire a FAM van, személyes létező, olyan módon nincs húsvéti nyuszi, és nincsen, és tudod, még jó sem. Igen, igen. Jó Istenség nincs olyan. Érted? Értem. mert Mert valóban, tehát hogy meg kell, hogy nyugtassuk Tótavi Árpádot, hogy mi sem hiszünk a kaporszakálas öregemberben, aki, aki az, elé, elé állunk, és azt mondjuk, hogy megszolgáltam nagy uram, és akkor ő azt mondja ilyen jóságosan, hogy így befáradhatsz a 700-a klubjába. Tudod, tehát, hogy mi sem ebben hiszünk. De várjál, honnan tudod? Akár ez is lehet, Na ez de akár mesi. ez is lehet, hogy egy garnélarák lesz ott, és az enged beérted. érted? Garnéla, Tehát, garnéla, nem mondjuk ezt, hogy garnélarák, az hibás, ezt a barátom magyarázta. És, hogyha, a és él, hogyha rákos a garnéla, az hogy fejezed ki, bazd meg? Szerintem nincs rákja neki. Egy garnéla nem lehet rákos. Hiszen már te is az, rák. A cápa az a témát. Na, térjünk vissza ide. Tehát ez, ez hogy izé, hogy ugye nem létezik. Tehát először is, ha ennyire bazd meg a tudományért, oda van. A tudományos gondolkodásnak az egyik fontos faktora, hogy meghatározását adod a fogalmaidnak. Vannak definícióid. Mondja már el a nyomorult, hogy mit ért azon, hogy nincs. A semmi az, ami nincs, bazd meg. De már a semmi fogalma is van. Hát Lásd nagyon is rá, van. A, azért, a Sőt, annyira, is van tabács, annyira van, érten? a nincs meg a fogalma, hogy amikor te már nem leszel, az még akkor is lesz. <gül> <gül> Na, érted? Tehát ez a nem létezik. Akkor mondja meg, milyen értelemben nem létezik. Akkor azt mondja, Krisztus úgy nem létezik, ahogy mondjuk te, gén emberi testben. Másrészt, utána jön az, várjál, a következő, hogy mit ért az alatt, hogy Isten? Tudod, hogy ez a fogalom mennyi mindent jelent? Hát. Például, mi, mi, mit, mondjuk egy szupercivilizáció, ami, ami mondjuk sokkal idősebb, mint a mi földi civilizációnk, és már olyan szinten nyúlnak bele az anyagba, meg a dimenziókba, meg a nem tudom mibe, ez nem létezhet eleve? Mert az például már olyasmi, mint amit mi Isteni attribútumokkal rendelkezik. Hát az maga az Vagy, Isten lenne boltzmann agy. Van egy ilyen matematikai modell. Véletlenül összeáll egy gázfelhőbe mondjuk egy, egy gondolkodó entitás. Ez egy tudományos hipotézis. Természetesen nincs rá bizonyíték, de száfolni sem lehet. Ez nem lehet. Nincs kozmikus, tehát nem lehet egy kozmikus, vagy tiszta tudat, ilyen nincs. Tehát mi, mi a faszért az alatt, hogy Isten? Mondja már, mert Zeust. Zeus t Érted? Mit? Milyen Isten nincs? Milyen lélek nincs? Egyrészt mi az, hogy nincs, másrészt meg mi az, mi, ami nincs, érted? De itt már elakad, már itt elakad az egész, érted? Na, már itt elakad. De, másik... itt van egy, de, itt van, de itt van egy másik várjá, van egy, van egy má, másik deficit is, amiről viszont nem beszélünk. Hogy ez az Isten, maga az Isten, az összefüggő, az univerzális, a, a, a kozmikus, a megfoghatatlan és a transzcendens, ez az örökké való, ez a, az év századok és ezredek során milyen módon és milyen mértékben lett meghamisítva, aminek a következtében ilyen könnyű lett letagadni. Ez hogy történt? Ez a nehezebb feladat. Mi vezetette lehez? Hogyan lett meghamisítva az Isten annak érdekében, hogy működjön a dolog, meg hogy bele, belegyen fizetve a tizet? Ja, tehát te most megint... Én arról beszélek, hogy mi el ide? Hogy az Istent így le lehet tagadni? Tudod? Mi vezetettel a felvilágosodáshoz, ha úgy tetszik? De akkor mi most megint összekeverjük a vallást a vallási élménnyel. Igen, de nem, nem, nem mi keverjük pedig össze, hanem ők egyházzal. választják szét. Ők választják szét. Nem mi keverjük össze. Ők választják szét. Mert ez valójában ez az alapoknál a katakombákban egy volt. Aztán ez szét lett választva módszeresen zsinatokon. És ez el ide. Tudod, a transzcendens, a megfoghatatlan, az le lehet szállítva. Le lett eleve tudod, ezt vágta át egy nagyon-nagyon elegáns mozdulattal a, a Mohamed, amikor azt mondta, hogy nem ábrázoljuk. Tehát az az igazság, hogy a Mohamed istene transcendensebb mint a keresztények istene. Ez egyébként így van. Ez így van. Ez így van. És tudod. Talán ezért is ö, nehezebb kitérni az iszlámból, meg nehezebb ateistának lenni, ha már muszlim voltál. Mert azt hogy tagadod? A totálisan transszenszut. Igen, igen, amit sosem ábrázolunk. Sem a prófétáját. Tudod. Tehát ugye a keresztény, keresztények, meg a kereszténység leszállította az urat. Hát a reformát, reformáció nem véletlenül meszelte ki kálvin a templomokat. Tehát a, ő, ő pont ehhez a transzcendenshez kvázi a zsidó a, juda, a, a, a judaizmus istenéhez akart visszatalálni. Ahhoz a transzendenshez, amit a, a katolicizmus meg a pápaság apróra váltott. Leszállított. És a, Krisztu, a Krisztust még hagyján. De tudod, az Urat, aki teremtette. A, a reneszánsz topzódott ezekben. Viszont Ádám teremtése konkrétan. Az ujjak, összeér az úja, Aha, az úrnak. És Tudod, uh, ez, nem, ezt le lehet tagadni. Nem, tehát azt akit ott, a azt... de, de nem érzed azt a kurva nagy erőt, meg azt a művészi értéket abba a képbe? Érted? Hogy ne? Hogy ne? Csak értsük a jelenséget, tehát értsük, hogy hogyan lett letagadva ez az Isten, mert hogy valójában ők nem az Isten tagadják, mert akkor a létet tagadnák nem ők... nem mondtam, hogy mit értesz Isten alatt. Hanem ő... Igen, nem, hát figyelj, az Isten nem abstrakt, ezért ők egy konkrét szakállas embert tagadnak. De hát az Isten a valóságban abstrakt. Hát, vagy egy olyan... Az Isten a száll, nem, az Isten a legabstraktabb létező mindközül, és mi leszállítottuk, és ők letagadták. Van-e? És uh, tudod, itt most megspórolni azt, hogy így, így mivé vált az Isten, amit ezek végül letagadtak? Mivé? Mi tettük ezt? Hogy ez megtörténhetett. Mert tudod, fejlődik, fejlődik, fejlődik a tudomány, egyre több dolgot tud, és egy ponton azt mondja, hogy meg tudom magyarázni, hogy miért forog így a föld, meg miért van nyár, meg tél, meg ősz. Meg, meg tudom magyarázni, hogy milyen, milyen ö, ö, csillagokhoz képest, mely csillagok hol állnak, és honnan fognak feltűnni az üstökösök. És egyáltalán... Értem a világot, mert kozmó, mert átlátom a kozmoszt. Ebben az ember Isten ült meg. Pedig hát ezek az Isten tulajdonságai mind. Hogy történt ez? Hogy történt ez? Hogy lett az ember az, aki kifürkészte, aki megértette, aki a törvényszerűségeit leírta? Hogy lett az ember a, az a teremtő? Vagy hogy, hogy lett a világ középpontja? Hát úgy, hogy egyre többet tudott. Úgy, úgy, hogy, úgy, hogy, kihelyeztük a, tudod, úgy hogy eleve kihelyeztük a világ középpontját a napba. És mivel, a napba helyeztük a világ középpontját, azt onnan vissza át lehetett rakni a Földbe. Érted? Ha a raktuk volna, ha az összefüggésbe raktuk volna, onnan nem lehetett volna ilyen módon kimosztítani. Te nem figyelj, tudom, hogy érted-e, hogy mit mondok, a, a, mit mondok, a heli heliócentrikus világképről beszélek. És arról, hogy hogyan dölt meg. A jelenségnek a magyarázatát, vagy az okait keresem, ha érted. Az ateizmusért. Igen. Hát volt az, a, ennek a harcos ateizmusnak. Volt az korábban is, Robi. Volt az korábban is. Az volt már az ókorban is. Megjelent ma a késő antik világban is, hogy ez kamú ez az egész. Nincsenek istenek. De mindenki. Olvas Lukrécius, cicero meg ezeket. De tudod, szerintem akkor az istenek, istenekben nem olyan módon hittek, hogy hitték a tényleges létezésüket, hogy valahol testileg úgy-olyan módon léteznek, hanem szerintem nem. olyan módon hittek, hogy minden, ami, ami ami alvilági, tudod, az hádész. És sötét. És az, az, az volt hádész. Az maga volt hádész. Az az alvilági sötétség. És minden, ami... ami Égi fény a Zeus. Igen, igen. igen, fény, igen. igen. igen. Meg, meg minden, tudod, minden, ami... A természeti jelenségek világos, világos, világos. <t> <t> Jó. Figyelj, de most nem erről beszélünk. Meg az erők, az őserők. Az uh -huh. őserők bennük érthetővé és átélhetővé váltak, és, és, és az összes mítosz törvényszerű. Minden, minden istennek a sorsa teljesen törvényszerű. A, az archetípusából teljesen következik. Ettől mitikus. Minden esetre én nem, nem gondolom, hogy az az a fajta hit volt, ahogy a zsidók hittek akkor. Na de visszatérve, egyébként ott ki az az álgazáli. Igen az egy arab volt. Tudod, mit állított a fószer? Egyébként állati eredeti, a faszi, hogy, hogy tagadta az okságot. Mert mindent csak Isten tesz. Tehát az volt a fő koncepciója, írt egy könyvet a filozófusok ellen, és az összes ókori, ugye ott maradtak ezek, Arisztotelész meg, meg ezek ellen írta a cuccot, hogy Nincs a dolgoknak természetük, és nincs okság. Tehát, ha téged a tűz tízszer megéget, az nem a tűz meg a te tulajdonságaidból fakad, hanem Isten úgy akarja. És lehet, hogy 1-szer nem éget meg. Vágod? egy gondolj bele, egy ilyen világképpen vazd meg, érted? Inshallah, tudod, ezt így mondják. Most nem, érted, leejtem ezt a összetörik. De állandóan otthon a bizonytalanság lehet, hogy századszor nem, nem, nem, nem törik össze, vagy lebeg a levegőbe. Tehát, tehát az, hogy bármi történik, azt az Isten úgy akarja. Nem akartam erről beszélni, csak ha már érdekes dolgoknál tartunk. Igen, csak szerintem, az szerintem ez, ez is, is van, az Isten úgy akarja, és ez fejeződik ki a világ törvényeiben valójában. Tehát akkor a, azt, gondolom, hogy a azt gondolom, hogy a tudomány is az Istent fürkészi ki. Csak az Istennek a testét. Az Istennek a, a fizikai tulajdonságait, meg a fizikai törvényszerűségeit. De azt gondolom, hogy ez ugyanúgy Istennek a, a felépítménye, vagy a felépítése, ha úgy tetszik. Az anyagisíkon. Tehát én nem, én nem hiszem azt, hogy a materialista az Istenen kívül vizsgál valamit. Aha. Őszintén. Hanem csak az a legprofánabb része az Istennek. Ö, figyelj, az a fajta materializmus, amit, amit itt most... Ö, a Hígy mellé tettem volna a mai adásunkban az uh, annak semmi köze a tudományhoz. Meg semmi köze az ilyen vizsgálódásokhoz, amiről te itt beszélsz. <kül> a vulgár nem véletlenül adta, vagy adjuk ezt a nevet neki, az egész egyszerűen egy, egy korlátot beszűkült, uh, kizáró gondolkodás. Uh, a másik, és erről kéne beszélni, hogy vallás. Valláspótlék. Érted? Valláspótlék. Na most képzeld el, amikor valakinek a mondata így kezdődik, figyelj, hogy uh, én abban hiszek, hogy nincs Isten. Egy picit elemezzük ezt a mondatot. Én abban hiszek, hogy nincs Isten. Na most szer szerintem, hogyha valaki ö, szkeptikus, ugye a szkepticizmus azt jelenti, hogy kételkedő. Na most ha azt mondja, hogy én abban hiszek, hogy nincs Isten, akkor ő nem kételkedő, nem kereső, hanem ő hisz valamiben. Miben hisz? Hogy nincs Isten. Egy negatív metafizikai állításba hisz. Ugye? Na az, hogy Isten van vagy nincs, meg egyáltalán ugye ez, hogy mi az, hogy Isten, tehát most, ha most hagyjuk, akkor hagyjuk ezt a szofisztikált gondolatot, ez, ez egy igazolhatatlan és száfolhatatlan állítás. Ugye egy tudományos egy tudományos hipotézis mitől tudományos, Robi? Mitől tudományos egy tudományos hipotézis? Az, hogy hát falsifikálható. A... Igen, Ugye a, popperi, ellenőri, a pop... ellenőrizhető a, a méréssel. A kísérlet, az a verifikáció, igen. de eleve például az, hogy cáfolható is. Igen. Egy gumifilozófia nem cáfolható. Tehát például a szolipszizmus nem cáfolható. Tehát az, azt mondom, hogy most a Mátrixba vagyunk. Semmi bizonyítékunk, de cáfolni se lehet, hogy mi agyak vagyunk a tartályba, és ezt val mondjuk egy szakállas öregember, akit JHVH-nak hívnak, ezt most nekünk táplálja az meg, mert mi agyak vagyunk egy tartályba, ezt se igazolni, se cáfolni nem tudod, ez nem tudományos hipotézis. Ezt érted? És mint ilyen, az ilyesfajta elképzelések nem a tudományra tartoznak. Vágod? Nem a tudományra tartoznak. Nem a, egyszerűen nem a tudománynak a területe a vallás. Semmi joga nincs a tudománynak érted, hogy a vallásról bármit mondjon. Mert nem igazolható és nem cáfolható állításokról van szó. Tudod, ö, ö, ö, ö, nem konszenzuálisak a fogalmaink, és leginkább azt hiszem, köszönöm, leginkább azt hiszem, hogy ez a, ez a, ez a ö, probléma. Nem ugyanazt értjük a fogalmak alatt. Tehát, ö, ami amit, amit én értek Isten alatt, azt, azt, azt ő, ő tudod, ő, ő univerzumnak hívja. És az univerz, tudod, az univerzumnak a tulajdonságait csak fizikai tulajdonságokként írja le, a szellemi, meg a... Na jó, de hogy az univerzumnak gondolkodik, is... van-e az univerzumnak tudata? Azért ezek, ezek olyan kérdések, ami már... Na, érted. Én nem hiszem, hogy ő ilyen, ilyenben hisz, mert ez megint csak nem mérhető. E, hogy a, Arról van szó, hogy alapvetően tagad, tagadja a világnézetet. Tehát nem tudom, hogy megfigyelted de azzal érvel Tóta V. Árpád, hogy a kevésbé értesültek, ma még azt hiszik, hogy egy öreg ember az Isten. Tud, tehát, vagy az ateizmus, vagy a a, a, a, a tudom, materializmus az azzal a, azzal a a világra csodálkozással él, hogy, hogy azok, akik, akik hisznek az Istenben, azok nem olvasták ezeket és ezeket a könyveket. Vagy akik a, tudom, vannak szakállas emberben hívő tömegek, akik nem olvasták a könyveket. Tud, hogy ez egy ez, ez magának a világnézetnek a tagadása. Tehát arról van szó, hogy ezt nem lehet máshogy gondolni. Ez csak azért van, mert mi nem vagyunk elég tájékozottak. Ha eleget olvasnánk, mondjuk azokat a könyveket, amiket a Tóta Viárpád elolvasott, meg a Vágó István elolvasott, tudod, meg a, meg a, a Richard nem. Dawkins írt, akkor, akkor mi is megtudnánk, hogy, hogy nincs. Hogy nincsen Isten. De csak miből tudnánk meg? hiszen ők semmiről nem írnak, ami a szellemi ö, szférába, miközben folyamatosan a szellemi szférát rólják, meg abba írják, meg abból, abból merítik, Mégsem, még, még, mégis alapvetően ö, ö, tagadják, tagadják a, a dolognak a. Most nem arról van szó, hogy az Istennek, magának az Istennek a lehetőségét, hanem, ö, hanem ö, itt nincs, itt én nem érzem a következetességet. Ha következetesek lennének, akkor. Egy ateista, világnézetű ember, ha következetes, az hogyan lehet baloldali? Én például ezt egyáltalán nem értem. De megmondom, őszintén nem értem. Mert ha te következetes vagy abban, hogy ateista vagy, ugye akkor a Darwin szabályozza a világot, abból következik az az, hogy fasiszta vagy, vagy nemzeti szocialista vagy, mondjuk, vagy következik az, hogy neoliberális vagy. Most, ami, ami, ami szintén következhet következetesen, vagy következhet belőle az is, hogy egy troll vagy. Ez, ez mind a három, azt gondolom, hogy következhet abból, hogy te ateista vagy. Na az egy külön misét megér. De az, hogy baloldali vagy, és megvallod a szolidaritást a másik emberrel, ami nem a te érdeked. Tehát nem lesz jobb tőle hanem te, te, te neked vérzik a szíved a másik emberért, és befogadod az otthonodba, meg nem tudom én, érted? Végrehajtod azt a műveletet, ami a, tudod, a lényeg. Maga a lelkiség, amiről az, az imént beszéltünk. És, nem, és, és a történelemben, a szellem történetében nem ismered fel ugyanezt. Most nem ott Viárpád a például mert ő példás liberális. Világos, Tehát, hogy, világos. Hanem de, hogy, de hogy, hát rengetegen, hogy, uh, hogy, a, hogy a, nem, nem ismerik fel az, az, hogy az evangéliumból merítenek akkor, amikor a saját szolidaritásukat az elvtársaikkal, meg az elnyomottakkal, meg a megalázottakkal megvallják, meg a, meg a világnézetük alapjává teszik. Ez, ez, ez nekem annyira érdekes, és az azért egy külön, érthetetlen. Az egy külön misét megérne, stílusos legyek a szó használatával, hogy, és akkor csengethetünk előtte meg a végén is, hogy a, figyelsz, Persze. a jobboldaliak, akik tudod, a vallást támogatják, azok hierarchia hívők, és ilyen értelemben tudattalan darvinisták. Ergó tudattalan materialisták. Még akkor is, hogyha egyházra a vallásra, Istenre hivatkoznak. A kommunista aki egyenlőség hívő, az teljesen antidarvinista, és, és, és, és ugye az egyenlőség az teljesen bazd meg egy spirituális mém, vagy mitológéma, az aranykor mítoszok, az Isten előtt egyenlőek vagyunk, a gnosztikusoknál mindannyian fénylények voltunk, baz meg egyformán. Van, van ilyen buddhista mítosz is, érted, hogy ilyen fénylényekből jöttek le a a, a egyre durvább ételeket ettek, és még, még nemek se voltak. Érted? És utána lettek nemek, meg kasztok, meg mindenféle, aganyászutta egyébként, ez egy buddhista szentirat. És... Tehát, tehát gyakorlatilag érted, hogy a materialista, aki mondja, hogy ő, ő az evolúcióba hisz, meg egyéb, ami egyébként szintén egy fasság, mi az, hogy hiszek az evolúcióba, bazd meg, az most vagy tudományos tény, vagy nem. Ez, hogy hiszek benne. Hiszem, hogy nincs Isten. De, hiszek az evolúcióba. De, nem, de, nem, de nem döbbenetes, az, hogy hiszek, bazd de az meg. Is, az is, tudod, őszintén nem döbbenetes, hogy az evolúciót le lehet tagadni. De ugyanilyen döbbenetes, mint a, de, mint de az az a teizmus. Az más. Az... Egy másik, de nem, nem és, és nem alak más a kettő egymásnak, vajon? Hát erre próbálok, erre próbálok érted utalni, jó ember. Hát Ki? erre próbálok utalni, persze. Ki mondta profánul a tanulságot? Te. Igen. Mm -hmm. Ja, abszolút, abszolút. Figyelj, Heisenberg következő írja. Dirakkal, Paul Dirakkal vitatkozott, aki, aki ilyen Tótavy Árpá-szerű volt. Na jó, hát azért annál okosabb egy picit. És szitta a vallást, meg minden, és a Heizenberg egy kicsit ilyen mélyebben volt, és azt mondja, hogy hát. A vallás mégiscsak más írja. Legnagyobb részt egyetértek dirakkal, tőlem is idegen a személyes Isten fogalma. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a vallás merőben más módon használja a nyelvet, mint a tudomány. A vallás nyelve több rokonságot mutat a költészet, mint a tudomány nyelvével. Nem vitás, hajlamosak vagyunk, hogy azt higgyük... A tudomány az objektív tényekről kapott információkkal, a költészet pedig szubjektív érzésekkel foglalkozik. Márpedig, ha a vallás valóban objektív igazságokat tárgyal, neki is a tudomány igazság kritériumait kéne magáévá tennie. Szerintem azonban nem volna szabad objektív és szubjektív részre választani a világot, ezt nagyon is önkényes eljárásnak érzem. Az a tény, hogy a vallások minden időkben, képekben, hasonlatokban és paradoxonokban fejezik ki magukat, csak annyit jelent, hogy nem lehet más eszközzel megragadni azt a realitást, amelyre vonatkoznak. De ez nem jelenti azt, hogy az nem valódi realitás. És nem jutunk messzire, ha valóságot objektív, és szubjektív részekre választjuk szét. Ő egyébként van egy tanulmánya az ötvenes évekből, ahol arról ír, hogy már a, a, az atom, az atom, vagy egyáltalán az elemi részecskék viselkedését se lehet nyelvvel leírni. És akkor még ott viccesen, emlékszem, kurva rég olvastam, hogy nem mondhatod azt, hogy az atom, a szekrény bal sarkában van. Érted? Tehát nem, nem, nem nonsense, tehát a nyelvet, érted a fizika, küzd a nyelvvel. Tehát nem, nem, nem lehet. Tehát olyan szintre jutott a tudás, ami egyébként már misztika, mert a, fo, mert a fogalmi gondolkodásnak a keretein túl vannak ezek a dolgok, hogy szuper húrbazd meg, meg, meg, meg ez, ezek, ezek a dolgok. Na, és egy, egy ilyen elme, az könnyen belátja, látod, amit Heisenberg is, hogy az, hogy szubjektív valóság, vagy szubjektív igazság, az nem kevésbé írja le a valóságot. Amit József Attila is mondott, tudod, hogy a, a, az igazat mond, ne csak a valódi. Amivel, amivel, amivel egy hitvitán is poénkodtunk, érted, a Gernika című festményt hoztam föl példának, hogy akkor ha a, a, ezeknek a primitív ateistáknak a a gondolkodás módját veszük, akkor azt mondja, érted, ahogy mondjuk cáfolja úgymond a vallás igazságait, hogy az képzelegés, meg nincs, meg nincs is létjogosultsága, akkor ilyen alapon miért nem cáfolja a festményeknek, érted, a létjogosultságát? Hát nincs, hát az nem, nem úgy volt baz, meg, hát egy ember nem zöld baz, meg, és nincs a homlokán a szeme, meg nincs olyan tehén, amit Picasso lefestett, érted? Hogy nem léteznek olyan lények, amit Salvador Dali festett, vagy Hieronymus Bosch, vagy bárki, akkor ezek nem léteznek, ez nonsense érted? A művészetnél ez miért nem merül föl? Hát hülyeség az egész művészetben, az meg nem a valóságot adja vissza. Érj, érj meg, a hogy fénykép a... adja vissza a valóságot, érted? A fénykép... Igen, és tagadják... A jó iga... tagadják... 3D-s fénykép, bocsánat, ami még színes is, Tudod, az adja vissza a valóságot. De, de közben ők vallják az igazságot, amit visszaad a művészet, de tagadják a művészetnek kvázi a szféráját, vagyis hát a anyag tulajdonságának hazudják. Tudod, ők azt mondják, hogy az a művészet ő nem tagadja, az az anyag tulajdonsága. Ami hát, tudod, mirigyek, váladékok, receptorok tüzelnek, Jó. Tudod, de... de a vallás. Figyelj, de a vallás még ezen a szinten sincs, mert hogyha én mondjuk egy következetes evolucionista vagyok, vágod, következetes materialista, ateista, evolucionista, akkor, ezzel kezdtem egyébként a Marx kontra a korábbi vulgármechanikus materialisták, akkor azt mondom, hogy a vallás az az emberiség fejlődésében egy kikerülhetetlen dolog. Az nem véletlenül alakult ki evolúciósan. Annak megvoltak a funkciói. Megvoltak a társadalmi funkciói, a lélektani funkciói, az különböző uh, szükségleteket kielégített, összetartotta a társadalmat, meg, meg egy csomó minden, érted? Tehát a, azt nem lehet kiküszöbölni, tehát még ide se jutnak el, tehát még a marxi vallás kritikáik sem jutnak el. A vallás mindig hazugságot becsapták a nőpet több tízezer éven keresztül, de most, most először majd, meg, mi, mi most elmondjuk az igazat. Ha azt mondod el az igazat, meg egy könyvet olvasál legalább. Egyet. Egyet, érted? Egy igen, egy nem, izé... nem érdemes azzal érvelni, amivel ők, tudod, hogy így ő szerintük is nekül, velünk az a probléma, hogy nem olvastuk a könyveket, a kellő könyveket. Hát én ezt ezekkel a könyvekkel, ez nem hát, hallottam. Majd, itt írta a Tóta Viárpád, most olvastad föl, hogy a kevéssé értesültek, meg a kevésé olvasottak. De azt, tudod, nem de, erre. De, nem erre, hát ne, ez azzal azonosít minket is, mindenkit, aki hívő. Hívő a maga hitében. Tudod, és, eltog... nem a, és nem, a, nem, a, nem a, a tiszta tudományban, ami mérhető. De tiszta tudomány. Hát, hát, de ez, a, ez, meg, a ma, ez a materializmus. Ha csak, a... csak valaki, figyelj, olvasson már, az meg Willert. Tot ki az a Wieler? Quantum, mind az önmagára tekintő univerzum oh, oh, John Sean Ercsúvár Einstein is. Vagy, vagy. Hát, Einsteinnél lesz kétséges, hogy az városi legenda. Szerintem tök mindegy. De olvassom már az meg Heisenberget, a nyelv és a valóság viszonyát, vagy Schrödinger az meg. Ha egyet olvasson el, és már nem igaz az a primitív materializmus, amit nyomat, már nem igaz marx csak a közgazdaságtannak a puszta fogalmát és alapfogalmait, meg az ateizmust tudták megtartani marx Ez milyen lehet? Marxistának lenni, úgyhogy a szüleid is marxisták, meg az ő szülei is marxisták. Ez most a Marxizmus, hát ö, ennek a lélektanához. Hogy hogy működik ez? Ugye ők marxisták. Ezek az ateista... Ö, Teoretikusok. Nem, nem feltétlen. Akkor az anyjuk, vagy az apjuk az, és a, ők az ellenlázadtak fel, de a marxizmus keretei közt. Ja, hogy származásilag hozzák az ateizmust. Igen. Igen, nem, ez kicsit olyan, nem, származásilag, a... hanem, nem származásilag, hanem világnézetileg, neveltetésileg, az apám hitte, ja. az apám hite, tudod, ez, a, a, a, de... ez a, a, a családom, hát a kultúrám, hát ahonnan jövök, hát ezt innen kell érteni, Nem. Tehát arról van szó, hogy generációkon keresztül ez az ateizmus, ez egy másik vallás volt. Egy másik vallás, ami tulajdonképpen eleinte maga volt a marxizmus, aztán maga volt a marxizmus-leninizmus, aztán meg hát maradt belőle maga a közgazdaság, meg az ateizmus. Mert a többi az, tudod, az, az megszűnt, az megsemmisült. És, és, és most, most már csak ez maradt. Az ateizmus, ez maradt a marxizmusból. Meg a piac. Amire még a Marx azt mondta, hogy nem jó, de ezt most már nem olvassuk, hanem azt olvassuk, ahol kurva jól leírta, hogy hogy működik. És <gül> abból, abból már értjük. És abból már tudjuk még jobban működtetni. És közben megőrizni ezt az egy dolgot, ezt az egyetlen dolgot a marxizmusból, ami még megkülönböztet minket tőlük. És ez is egy kultúrharcos dilemma: hogy van-e a kaporszakállas odafönt. És tudod, ebben a vitában úgyis ők nyernek, mert nincs. Ilyen módon nincsen, vagy csak úgy, mint a Mikulás. Hm. De hát eh... az is van. Pont igen, erről igen olyan módon van, meg. hogy ez a meme, ez van, ez tény, hogy van. Hát hogy ne lenne az? Meg most odadok neked egy csokinyúszit. Mit tartasz a kezedbe, mert húsvéti nyúszit, a csokinyúszit, a csokinyúszit. De milyen nyúszit az? Húsvéti nyúszit. Most van húsvéti nyúszit, vagy nincs húsvéti nyúszit? Nincs húsvéti nyúszit. Akkor mit tartasz a kezedbe? Csoki nyúszit. érted? Hát körülbelül ez a. Na, tudod mi, történt? tudod, mi történt szerintem? Elmondom, hogy szerintem mi, a, mi, mi az alap, Az, alap probléma. az ö... A, a zsidók, az Istent, mert az Isten annyira absztrakt volt a zsidóknál még, hogy az egyszerűen, egyszerűen elviselhetetlen volt, elviselhetetlen mértékű volt, mert annyira absztrakt volt, annyira transzcendens volt, széthasították ketté. Ketté vágták. Jóistenre és sátánra. Tulajdonképpen az egyben állt az Isten. Ott, ahol az Istennek a helye van. Hiszen az Isten száma az egy. Ezt tudjuk. De az ember ezt nem bírta elviselni. Nem bírta elviselni, mert annyira absztrakt volt. Hogy nem tudott, nem tudott, nem tudta megérteni, nem tudott rákapcsolódni, tudat, tudat tudatilag, mert ő mindig a kettőben élt. A férfiban, a nőben, a kindben, a bentben, a vanban, a nincsben, a föntben, a lentben, a, tudod, a, a, a, a kettőben. És ezért át kellett az Istent rúgdosnia a kettőbe. Át kellett értelmezni a kettőbe. És ebből lett az Isten, a jó Isten, a kaporszakáló jó Isten, meg a sátán, a gonosz sátán. És ebből lett a mítosz, amelyben az Isten elvégzi a teremtésnek, a jó Isten elvégzi a teremtésnek az első 85%-át, és aztán jön a kígyó. Tudod? A, kíne, a beszállító cég, amire ki van szervezve a 15%-t. Tudod? E -he -he, gonosz, tudod? És így becserkészi először évát, az nyilvánvalóan könnyen elcsavarja a fejét, és aztán meg már, Éva, é, a, már, már az Éva dolgozik a, az Ádámon. És, és így, így, ugye így, viszik, így, így viszik bűnbe az embert, ami a bűn, ami így le lett hasítva az embernek a 15 százaléka kvázi, vagy a, az a tulajdonsága, ami hát baszki emberé teszi, meg kiemeli az állatvilágból. Ez, ez így le lett, le, lett, le lett választva róla. És e, ennek a felelőse a sátán lett. De könyörgöm, a sátánt az Isten teremtette, és a sátán terve az Isten terve. Legfeljebb ez a, ez a ez az szent iratban ez már kvázi kívül áll az Istenen, már ne imád. De valójában a létbe ugyanúgy avatott, és az Isten által avatott a létbe. A léte egzisztenciális szükségszerűség, sőt, maga a, az maga a Biblia írja, hogy szükség van megbotránkozásra, de jaj annak, aki megbotránkoztat. Tehát az üdvterv része Júdás. Az üdvterv része a sátán. Valójában a sátán az Isten tulajdonsága. Egy tulajdonsága, amit te ne tudj. Nem, nem így van? Valójában? Az Isten így intézte, de ez nem tartozik rád. Hú, mert ezt Mondjuk nem tudod befogadni. Ezért úgy hasítjuk meg, hogy azt elnevezzük gonosznak, és kitaszítjuk az Istenből az Istent. Most megint csak azt nyomozom, hogy miért ilyen könnyű letagadni ezt. Mert ez, a, ez már meg lett gyalázva. Ez már meg lett bontva. Ez már ö, le lett rántva az anyagba. Te túl, túl sokat látsz bele egy primitív gondolkodásban. De nem, de nem, én arról beszélek, hogy, a, hogy a, a... A kollektív tudatba nyomozott, hogy mik azok az alapjai, ugye? Hát amik a... Tudod, a, juda, a judaizmus istene, az még teljesen abstrakt volt. Teljesen abstrakt. És abból... Így mi lett? Jó, hát mondjuk ezen is lehet vitatkozni, mert... Kimondani, kimondani, mondani, szólt, ki mondani, ki mondani beszélt, nem volt szabad beszélt, azt, hogy járve. Be. Nem volt szabad. Nem, nem, valószínű nem is ezt mondták, Jehova. hogy jakva. Azt sem mondták. Nem tudjuk a, a magánhangzókat, csak a más hallazókat. A mondhatta ki egyszer egy évbe. Tudod, és... A szentek szentjében. Ad, így van, Adonai van helyette, úr. Ezért, amikor a Bibliában azt olvassátok, hogy úrakot J.H.V.H. van írva, csak nem J.H.V.H.-t mondanak. Tehát, amikor Istent olvastak, ott él vagy Elohim van. Na, ez a eze. Visszatérjünk az ateizmusra. Az ateistáknak örök vágyjuk az is, hogy, hogy a vallás nevében mennyi szörnyűséget elkövettek. És hogyha nem lenne vallás, ha nem lenne vallás akkor minden szép és jó lenne. Tudod? Akkor, akkor ilyen felvilágosult és megvilágosult emberiség lenne. Na, most olvasok egy részletet egy regényből, ami nagyon plastikusan visszaadja, hogy mi van akkor, amikor az ateizmus az államvallás. 1968 Peking Hajd le a fejedte, makacs reakciós. Az egyik vörösgárdista lány levetette az övét, és je felé csapott. A réz övcsat a homlokát találta el, ez egy professzor, tehát a professzorukat kiviszik megszégyeníteni. Jól látható sebet hagyott, ami gyorsan megtelt a kicsorduló vérrel. Je pár pillanatig bizonytalanul ám aztán újra egyenesen és határozottan állt. Az egyik vörösgárdista férfi megjegyezte. Amikor kvantummechanikát tanított, abba is sok reakciós gondolatot belekevert. Aztán viccentett linnek, hogy folytassa. Shao boldogan engedelmeskedett. Beszélnie kellett, különben törékeny elméje, amelyet így is csak egy vékony tartott végképp összeomlik. Jeze yes, ezt a vádat nem tagadhatod? Gyakran magyaráztad a diákoknak a kvantummechanika reakciós koppenhágai értelmezését. Széles körben ezt a magyarázatot tartják a kísérleti eredményekkel leginkább egyezőnek. Je, nyugodt, összeszedett tónusa, meglepte és megijesztette Saulint. Ez a magyarázat azt állítja, hogy a külső megfigyelés hullámfüggvény szomláshoz vezet. Ez a reakciós idealizmus egy másik kifejezése, méghozzá a legpimaszabb kifejezése. Az elmélet vezesse a kísérletet, vagy a kísérlet az elméletet? Ilyen hirtelen ellentámadása megdöbbentette a harci gyűlés levezetőit. Egy pillanatra nem tudták, mihez kezdjenek. Természetesen a marxizmus helyes filozófiájának kell vezetnie a tudományos kísérleteket. Bökte ki végül az egyik vörösgárdista férfi. Ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy a helyes filozófia az égből pottyan le. Ez ellentmond annak a gondolatnak, hogy az igazságot a tapasztalat szüli, cáfolja azt az elvet, ami alapján a marxizmus a természet megértésére törekszik. Shaolin és a két főiskolás vörösgárd is erre nem tudott még mit felállni. A még előkészítőbe járó vörösgárdista lányoktól eltérően ők nem tudták teljesen ignorálni a logikát. Csak hogy a négy előkészítős lánynak megvoltak a maguk forradalmi módszerei, amit legyőzhetetlennek hittek. Az a lány, aki az előbb megütötte jét, fogta az övét és ismét megütötte vele. A másik három is levetette az övét, és ők is végigvágtak a professzoron. Ha a társuk ilyen forradalmi hevületet mutat, akkor nekik minimum ugyanennyit kell, ha ugyan nem többet. A két férfi nem avatkozott közbe. Ha megteszik, még rájuk foghatják, hogy nem elég lelkes forradalmárok. A nagy boom elméletet is tanította, ami az összes tudományos elmélet közül a legreakciósabb. Az egyik férfi őr szólalt meg, próbált témát váltani. a jövőben talán megcáfolják ezt az elméletet, felelteje, de századon két nagy kozmológiai felfedezése, a Hubble-törvény és a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás megfigyelése azt mutatják, hogy jelenleg a nagy boom elmélet a legvalószínűbb magyarázat a világegyetem keletkezésére. Hazugság kiáltotta Shaolin, majd hosszadalmas előadásba kezdett a nagybum elméletről, nem felejtve el megspékelni a szónoklatot, az elmélet rendkívül reakciós voltának okos kritikáival. Azonban az elmélet frissessége felkeltette a négy lány közül a legintelligensebb figyelmét. aki önkéntelenül megkérdezte. Az idő a szingularitással kezdődött? De akkor mi volt a szingularitás előtt? Semmi felelteje úgy, ahogy egy kíváncsi fiatalnak általában felállt. Nyájasan fordult a lány felé. A sérüléseivel és a súlyos, magas fejfedővel igen nehéz mozdulat volt. Semmi? Ez reakciós gondolat, teljességgel reakciós, kiáltotta a lány rémülten. Shaolin felé fordult, aki boldogan sietett a segítségére. Az elmélet hagy Istennek, viccentett Shao a lány felé. Fiatal vörösgárdista, aki összezavarodott ezektől az új gondolatoktól, most kapaszkodót talált. Felemelt a kezét, amiben még mindig szorongatta az övet, és jéremutatott. Azt akarja mondani, hogy létezik Isten? nem tudom. Micsoda? Azt mondom, hogy nem tudom. Ha Isten alatt az univerzumon kívüli szupertudatot érti, akkor nem tudom, hogy az létezik-e. A tudomány még nem talált bizonyítékot sem a létezésére, sem a nem létezésére. Valójában ebben a rémálomszerű pillanatban ilyen afelé hajlott, hogy Isten nem létezik. Ez a rendkívül reakciós kielentés felbolydulást okozott a tömegben. Újabb szlogenkántálás kezdődött, amit a színpadon álló egyik vörösgárdista indított el. Le jézetáj reakciós értelmiségivel, le minden reakciós értelmiségivel, le minden reakciós doktrínával, amikor a kántálás elhalt... A lány azt kiáltotta: Isten nem létezik! Minden vallást az uralkodó osztály talált ki, mint csak eszköz arra, hogy megbénítsák a nép lelkét. Ez nagyon egyoldalú nézet, mondta nyugodtan je. Yeah. A fiatal vörösgárdista szégyenében és dühében arra a következtetése jutott, hogy ezzel a veszedelmes ellenfélel szemben hasztalan minden szó. Felemelte az övét, és jelre rontott, három társa pedig követte példáját. Je magas volt, a 4-14 éves lánynak felfele kellett lendíteni az övét, hogy elérjék a magas remelt fejét. Pár ütés után a magas vaskalap, ami kicsit védte, leesett. A fém folyamatos ütle alatt jevégül összerogyott. Ha sikeren felbátorodott fiatal vörösgárdisták még inkább átadták magukat a fenséges küzdelemnek. A hitükért, az eszméikért harcoltak. Megrészegítette őket az éles fény, amelyet a történelem rájuk vetett, és büszkék voltak saját bátorságukra. Na, ez az, amikor az ateizmus vallás... Ez az, amit ö, sok ateista azt mondta, hogy hát az nem lehet, hát a vallás az az, ami, ami arról szól, hogy hát hiszel Istenbe, meg a túlvilágban, meg a lelked, meg elkárhozol, meg özel, hát az, az nem lehet, de lehet, lehet. Ez a Maoista, a regény nagyon plastikusan visszaadja azokat a szeánszokat, amit a 60-as évek második felében a Maoista Kínába csináltak. Az úgynevezett kulturális forradalom idején, és, és hát tulajdonképpen nem volt sokkal különbb a sztálini Szovjetunió sem. Tudod, párthatározat született arról, hogy a világegyetemnek végtelennek kell lennie, meg hasonlók. Tehát, ez a, tehát a, azt akarom ezzel mondani, hogy a vallási funkció az akkor is megvan bazd meg, ha a vallást hogy ha egy világnézet azzal jön, hogy én most kiírtom a vallást, akkor abból a világnézetből lesz vallás. És ugyanaz a fanatizmus, ugyanaz a bestialitás, ugyanaz a klerikális szellem, ugyanaz az inkvizíció, ugyanúgy érted a marxizmus-leninizmus, ugyanúgy presszionálta a tudományt, nem hagyta fejlődni. Érted párthatározat volt, hogy, hogy milyen tudományos kísérletek felelnek meg a marxista-leninista doktrinának, dogmatikának. Hát semmi. Enver Hodja Ugye kedvenced Albániája? Ember Hodges azzal dicsekedett, hogy ő az ő országa, a világ egy első ateista országa. Egyetlen egy vallásos ember nincs, és az összes templomot meg mecsetet, Ugye kétharmad muszlim, egyharmad katolikus, az albánok, albániai albánoknak ö, azt átalakították sportlétesítménybe, meg ilyen, tudod, ilyen, ilyen, ilyen szociális intézménynek. Tehát nem, nem, kész, nem volt. Tessék, itt van, nincs vallás, ateizmus van. Ateizmus a hivatalos doktrína. Megszüntették a vallást. Hát az Isten hitet igen, de még az se bazd meg. Mert Mao, meg Stálin, meg ember hogy csak kvázi Istenként, érted, ilyen Istenekként, Isten Abszolút. Hát ember, Istenekként imádták őket. Hát milyen ostobaság már ez? Szerintem a különbség alapvetően az ateista, meg, a, meg az idealista közt az, hogy egy csomó dolgot nem értesz. Te se, én se, se. Amit nem értesz... Na hát az aztán pláne. Amit nem értesz, az profán. Így véli az ateista. Amit nem értesz, a szent. Így véli az idealista. Ez, a, ez, egy, ez egy alapvetően egy nézetbeli különbség. A, az ateista vagy a materialista nem ért valamit. Az valami, amit, ö, amit ö, birtokba fogok venni. Ha az idealista nem ért valamit, akkor az valami, ami birtokba fog venni. Na most ez szépen hangzik. De. E, és van, várjál, és van, a, van, a, van az ateistán kívül a. Mert az ateista az, aki úgy van, hogy amit nem ért, az, az profán. De, de, de mi van a, mi van a beavatott misztikussal, amit nem csak arról van szó, hogy amit, amit nem értesz. Mert, a, mert a, ugye ez a három lép, lépcsőfok. Az ateista azt mondja, hogy amit nem értek, az profán. Az idealista azt mondja, hogy amit nem értek, az szent. De mi van a beavatott misztikussal? Ő azt mondja, hogy amit értek, és amit nem értek, az szent. Mert valójában ez a, ez a döntő különbség. A... a Attól, mitől profán? Hogy az Isten helyére tudok rakni egy képletet. Egyenlő MC négyzet. És az, az, az így, az így bálítható az Isten helyére. Vagy, vagy a Marx tőke, vagy a Darwin fajok eredete. Tudod, így be, beilleszthető. És ezzel az Istent le, kvázi leváltom. Az ember leváltja az Istent. Hogy Ugye az ember az, az egy bizonyos szintű frekvenciájú hangot vagy fényt képes érzékelni. Ez a hanggal is a fényjel is így van, hogy van egy tartomány, amit érzékelni tudunk, és a tartományon túli meg inneni hullámokat, Azokat különböző állatok érzékelhetik, de nem az ember. Azt gondolom, hogy a létezésnek is megvan ez a hullámtartománya. Az egyik vége, az egyik végpontja, ahol már csak azt látjuk, hogy na ezt már nem érzékeljük, na ezen túl már nem érzékeljük. Az van a fekete lyukon túl. Ha belenézel a fekete lyukba, akkor azt meg tudod. Abba, honnan nem jön ki információ. Tudod? Ott, na, ott van vége a létezésünk hullámtartományának. Ameddig érzékelhető a számunkra. A másik vége, mert mindig két vége van, tudod? Az pedig a kvantumbizonytalanság. Na, a kvantumbizonytalanságból megtudható, hogy mi van azon túl. Onnan, ahol a megfigyelő módosítja a megfigyelést. Tehát, Kvázi egy feketejük, kvázi nincs információ. Tehát onnan már nem nyerhet ki információt, mert azzal, hogy megfigyeled, azzal már nem azt figyeled, hanem azt, amiben te megfigyeled azt. Értitek? Tehát már nem, már nem tudod megfigyelni, mert a puszta megfigyeléseddel módosítod a működését, tehát már nem azt figyeled. De mi van, amikor... Hanem a megfigyelésedet figyeled. Tehát arról van szó, hogy megvan ugyanez a hullámtartomány. Na most tagadni azt hogy létezik a hullámtartományon túl létezés. Hogy a, a kvantum bizonytalanságon innen, és a fekete lyukon túl egyáltalán van létezés. Számomra ez, ez a, hogy mondjam, a napnál világosabb, a mi létünk, a mi, a, a mi, ö, az a mátrix, amiben mi, mi vagyunk, alkotó részek, az eddig terjed. Ezt tudjuk. De erre korlátozni a létezést Benézel a, a fekete lyuk mögé, hogy lesz az profán? És semmi információ nincs, az tényleg egy tábla. A fekete lyuk, meg a kvantum bizonytalanság az tényleg egy tábla. Oda tényleg csak a Tehát onnan, mivel, hogy semmi információt nem nyerhetsz ki, a kamerát eldobhatod. Itt már csak projektor lehet. Tudod, már csak vetíthetsz rá. Az, hogy mi a szent és mi a profán, azt kizárólag egy attitűd határozza meg. Az attitűdöt pedig nagyon sokban függ a fogal fogalomtól. Tudod? Tehát mit értesz anyag alatt? Ez a fogalom, hogy anyag, ez olyan sok konotációt bevonz. Ez olyan sok áthallással rendelkezik, ami automatikusan profanizál mindent, noha, noha eljutottunk olyan anyagfogalmakig, érted, ami, ami abszolút misztikusnak mondható. A misztikus alatt a tiszta filozófiai értelmét veszem, érted? De pusztán az alatt, hogy te azt mondod, hát ez anyag, meg az anyag tulajdonságai, ezáltal, ez szava, hogy mondjam, tehát a, a, a ragadsz a, a, a nyelvnek a ketrecébe. A nyelvnek a ketrecébe. Azt mondott természet feletti, vagy isteni. Ezek terhelt fogalmak, és igazából csak terhelt fogalmak ö, vívnak egymással, miközben a létezés sokkal bonyolultabb ennél, meg a fogalmainknál is. Vágod? Vagy egyszerűbb, ha úgy tetszik. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó iszakát!